para ti e para min. Na cade. مرحبا بكم. Ciao, ciao. Vamos de chese Os sapoconchos conchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do Novo Reino Democrático Galego. Miña Anai, miña Anai, tiña hai carimosas e feiticeiras Miña Anai, miña Anai, tiña Carimosa e feiticeira Adiós, adiós para sempre Ai xa non teño quen me queira Adiós, adiós para sempre Ai xa non teño quen me queira Niña Ana e tiña querida hai compaña e riña da lúa A nai cinha ferida, hai compañeiriña da lúa. Moitas caras teño visto, hai máis como a túa ningunga. Moitas caras teño visto, hai máis como a túa ningunga. Non hai cariño máis forte que o cariño dunha nai. De todos querer xunto é o máis grande que hai Ai piña miña, ai piña, ai miña nai do corafor. Ai piña miña, ai piña, ai miña nai do corafor. Moitas nai saí polo mundo, ai pero como a miña non. Moitas nai saí polo mundo, ai pero como a miña non. Miña nai tiña ta Hai que tan soliña me deixas. Miña nai tiña ta Hai que tan soliña me deixas. Xa non tenga a tua filla, Hai a quen lle contar as queixas. Xa non tenga a tua filla, Hai a quen lle contar as queixas non hai cariño máis forte que o cariño dunha nai de todos quereres xuntos é o máis grande que hai é o máis grande Bo día, e benvidas, benvidos, benvidus aquí a osa poconchoso matutino da Radio Calimera Cantaba Ana Quiro que non hai cariño máis máis grande col dunha, dunha nai Bueno, descubrindo a Ana Quiro e a, moita, a moitas músicas e a moita cultura galega Da xente que, que, que, que vimos dende de, de, de, de, de fora, no. Eh, ben hoxe vamos a comenzar os sapoconchos vamos a comenzar esta semana que rematamos o, o año 2020 2021 non direríamos o peor yonin non un año un año máis eh, eh, que, que tivo moitas cosas non, non moi boas e outras moi moi boas eh, e ben pois falando un pouco de, de ana quiro digamos que a, que a culpable por por pero la, la boa culpable de De, de esta canción É a primeira nosa protagonista de, da semana Aquí o nos sapoconchos Ella seguro va a intentar decir ben o acento Ella es Raquel Queizás Ela es, bueno, moitas cosas eh, Pero entre outras eh, eh, Contacontos eh, Titiriteira eh, Monique Creira E eh, tamén algo que os gusta moito Ela es, aparte de, de Nai tamén é unha payasa, é xa, os gusta iso, pero díldo did, así, é eh? xa técnica non no nos falla, ya os escoita, moi mo, mo bon día, Raquel. Moi días día, moi bon día. Con moito respeto, ou no ou de payasa, é pero é es que os gusta moito ese término que... Moita honra, eu son moi payasa, desde lena e tamén moi formei pa xero, xa, o sea, que eu recomendo a todo mundo, en serio que que estaba ¿no? tamén, pero que moitas veces o, pa, parece que, que está mellor de de circlo ou, ¿no? eh, no, no, no nos disgusta o de gran, no. pero nos gusta o de payasa, ¿no? Que es, que es payasa. Muy, payasa, muy noso, payasa. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hai que ser moi payasa e moi payaso. Desde Co, logo. De, de, de, dices, de, decías tú que, que iso, ¿no? Que, que te, te formaste tamén eh, en, isa, en Isa formación teba. Te Que, que, bueno, que, que aí hemos visto que, que incluso en un momento determinado casi acabas en empresariais ou acabaste en empresariais, pero no, no, con unha historia non no, no moi boa, é dicir, pero, pero unha influencia moi grande para, para ti, eh, por eso tamén comenzábamos con, con Ana Quiro e eh, eh, as historias que te contaban eh, eh, a teu a, a, a boa, eh, e os teus a, a vos, non? Eh, sí, desde logo, porque a miña cantaba a Ana Kiro eh, <risas> entón por eso me traís os recordos, e cantaba De, bueno, o tema que non De miña nai, miña nai e fiña Pois pues, eh, a miña nai, miña nai e Estaba lois, estaba en Suiza A miña nai, miña nai e fiña Foi pues, a miña, pues, miña boa, hai que así Eso é, foi a que me contou tanto E eu penso que me adicou o que me adicou por... Grazas a ela Si, sí, desde logo E, e, de, e de ela, eh, moitos, moitos anos Despois, ara, ara tamén tú, tú eres, eres, eres nai tamén contas historias sí. a túa filla Tome no tanto, contaba ya xa <risas> Antes de que nacera, porque es coita, en la dentro de la barriga, sí. después de que naceu, luego ya empezó a, a pedirme qué historias quería que me contara, en plan, oye, una historia con Darth Vader y a tortuga de Donatello. Y yo, vale, pues, y me faló. Y luego empezó a contármela, y ahora también, así escribe ella también. Entonces. Sí, no paran, las historias no paran, como a vida, igual. Hay, hay unos pocos días que, que presentabas una gala ahí a, a Teguaterra, eh, una gala, ya el nombre que era, era Soños, y eh, tú cumpliste un sí. somnio, ¿no?, que era compartir el escenario con la tu afilla. Sí, es que estás muy bien informado. <risa> <risa> Pois sí, foi un concerto eh, sinfónico solidario que me chamou Rafa Gulló, que é o director da banda de música de Pontevedra mm. e eh, propuxenme a min para si quería presentarse e dixen que sí, e dixen pode vir a miña filla porque a miña filla me encanta o teatro tamén desde pequena e tamén vai a clases de teatro aquí en Pontevedra, na Escola Bonedos mm. e eh, mm. al dara encantada, dixo sí, sí, simón, sí, no, ah, sí veña e empezamos a, a crear e a xovar na casa e... Eh, En estaba menos nerviosa ca min. Qué pasada. Foi un descubrimento, una unha cenia. Qué pasada. Sí, moi sí, guai, sí. Foi un bo soño cumprido. De que soñas experta cando a vez facer teatro, o de pequena, ¿no? Porque era moita yasa ca min. isto que vis tanto ver a Naia actuar, non? Estaba xacansa todos los contos mamá anche, o sea, me morí. Mamá, mamá ha, yo era Sofía. todos. Eh, entonces fue como propoy una novedad, ¿no? Él eh, aceptó enseguida eh, pues eso que eh, también se nace, eh, eh se se hay eh, que like alimentarlo eh, y así medra, ¿no? Con amor por las historias y por el teatro desde pequeñas. Sí. Qué viene que que que importante, ¿no? Ya ya sea ya por por por donde sea, ¿no? Que Que sigan contándonos e, e historias que moitas veces es, iso se so, se so olvida, non? É, de, como dicían, non no sempre o urxente o, o importante, é importante contar historias A miñor non o máis urxente, pero é importante Si, sí, tomate ese tempo, sabes? Sí. De depero de tempo, que agora, decían, non? Eh, Qué pides, no, ahora que como estas datas de Nadal, de pedir agasallos, qué ¿sí? sí. perder o tempo. <ríe> Pero ben perdido, sabes, o sea, disfrútalo, paralo e decir, pues agora, pues vamos a recordar unha historia ou as veces as mellores historias para contar a fillas e fillos e eh, pues as trasnadas que fixemos os as meus os pais, De cando éramos como eles. Eu sempre digo, eso é a mellor maneira de comezar. E de aí, pues a luego salen todos os contos e as longas e todo o que o que me identifica, non, como pobo. Porque porque tú misma mesma contas, é dicir eras un, un, un pouco ou moito trasno, É ¿no? dicir a te a, a boa o tenía claro que eras moi rabuda, non? Te te moi rabuda. este era o meu nome, a Rabuda. Si, sí, si, sí, si, sí, non era un formichilla, como dicía, ata so formichilla no corpo, non paras, non para, e eu quedo non para, non para. Aínda hoxe, eh? Sí, sí, sí, non non Sí, non no eh, paras e eh, e diso, perdona, perdona que que, que queríamos dar darte testemuña, no? Es decir porque wow, está eh, o sea, tú aíso de de de de ben, ¿no? De, de o bicho está aí, pero pero tú actuar se se puedes, eh, va, vas a actuar, e vas a seguir contando, decir porque comenzas este hoxe luns o, o onboiro, eh, pero non no paras pues, do, durante toda durante toda a semana, es decir Mañá estás A Coruña, estás en Compostela, el mércoles estás sí. en Ourense, eh xoves estás uh -huh. en Vouza, es decir, como se face todo sí. iso. Bo, a min canta mi, e aparte <risas> case sempre con espectáculos diferentes, si ves, mm. creo, si sí, sí, sí. repito Boiro e Vigo porque ben a conto polo Nadal que o espectáculo destas de datas, pero mm. si sí, é como pois é su formiguillo venen a cantada pois pues tirando marronos polos pratos e subindo a Cerdeiras, pois pues agora o fago creando espectáculos diferentes cada, cada poco, por la cabeza, como non me para, pois... Pues... <ríe> <ríe> Son <así. ríe> Pois pues, pues iso, bueno, comentar iso que as redes sociais se poden ver todas as, as túas actuacións esta semana, e as que, que vendrán seguro, pero bueno, recordar iso que, que este 27 de decembro estás en, en Boiro a partir de, de as 5 con dos sesións, Eh, sí, eh, a pico la sete, exacto, na carpa que fixeron, que puxeron o concello, que puxo o concello ao lado da casa da cultura, é eso. que despois o martes eh a Coruña, eh, bueno, un, un día moi especial, ¿no? Porque é o día do, sí. do cinema, eh, eh tú exacto, vas a, vas a sí. falar de, de cine eh tanto Partido eh, do dobre, sí, per Primeiro en Coruña, no Music, no, no Museo de Tecnología. Alí contaré la historia no muy conocida, la primera persona que hizo una película de ficción, que fue una mujer, Alice Ging, directora francesa, directora, productora, sí, bueno textualista, camarógrafa, de todo. Es eh, muy desconocida y me apetece, bueno, levo tiempo ya, desde que he su historia, pues me apetece repartirla y que todo mundo saiga el mundo se ha ido a para que sepamos a qué debemos amaxiado do séptimo arte né, que é o, o cine e logo por a tarde na biblioteca xicasal unha das minhas favoritas sí. pois ali estarei con cine de maravillas eh, contando xa menos e menos como as primeiras versións do cine eh, se basaron nos contos tradicionais para crear os seus grandes éxitos eh, de... De ciencia ficción, como mal, porque eran sí. opinións de efectos especiais, non? De ver a xente voar, que agora o vemos e non o valoramos, porque, bueno, estamos tan afeitos a todo que non sei sé que será o seguinte que nos chama a atención. Con logramos? Sí. Non no sei. Sé. <risa> Pero, bueno, tenemos eh, maravillas eso, eh, unha viaje, eh, entrarnos no, no, na gran pantalla para conhecer, eh, desde conhecer pues, a primeira versión de Alicia no País dos Maravillas, un polgariño eh, peter pan el eh, eh, magro de off ¿no? Entonces, eh, de una manera divertida ¿eh? pasa? Sí. que pasa así y vamos a decir que Que nos que aquí po, po que es pa público po, po, como pode familiar no nos vamos a intentar ir o sea non hai <ríe> porque... sí, favor canríamos sí, sí, sí, sí. os, os chamou moito a atención no a proposta eh, a aída de, de, de, de isa proposta de, de ángel casal es cuando comenzamos un pouco a, a descubrir no ao teu traballo a teuguas historias eh, bueno pareció moi moi interesante en deas historias un personaxe de eh, Tebo, eh, que é moi, moi, moi, moi preto de ti e eh, que ha creado moitas historias eh, estará o mércoles en, en as doce e media a Biblioteca de Orense que es quen é Nano? Ai, Nano <risas> Nano é un garra que ninguén non ni me cree que era un xoguete que comprei fai tempo nunha tenda de xoguetes en Aragosta nun pobo pequeno cerca do deserto dos monedos aí é nada, eh, no 2007 wow. Eh, porque necesitábamos, estábamos con Pablo Verne, un tititeiro espectacular, un gran amigo, eh, íbamos a manipular objetos e bonecos, porque non levábamos moniqueques. Eh, non sei, miroume con eses ollos, desde o estante ali da tenda, e dice, vete pa cá. E comigo levou moitísimos anos, e teñou un montón de espectáculos, porque as mesas menos mesos, e as mesas dos mesos, e alguns pais gastamos pides. Porque non te hacen de non o no aniversario? me pasó un ganano que tengo mi ir tiene sí, no, vale <ríe> entonces pues va medrando nano conmigo no a medida que invento historia eh, efectivamente vamos a estar en lo con el juego deano ahí está en la biblioteca decíamos Nos... que, que este año hizo no un año bueno extraño pero que ha, que ha, que ha tenido de todos entre de esas cosas que eh... Eh, ¿qué pasa cuando un día eh, co coges un teléfono y eh, quien te fala es Xela Arias? Oh, ¿Cómo te echamos, por cierto? Monti, Monti. Oh. Monti, eres un gran detective. <risa> eh, sí, ese fue un vídeo que hicimos para biblioteca Xela Arias, de sí. Chatella, en Redondela, y había que contar la historia. Entonces, pues ya sabes, como a mi cabeza no para, serías hacerlo de una forma... A ver, original non é nada, pero non sei diferente. Mm. Eh, eh, tamén tiño o meu propio espectáculo de Arredor de Xela, mm. eh, sempre me empapo cando investido, porque non conhecia a Xela. Eh. Tamén foi ¡pua! un descubrimento, un... bueno, recomendo, vamos, a, así para para adultos, incluso as súas relatos eróticos, eh. sabes mm. que non se paga moito deles, pero impresionante tamén. Vale, non solo para público familiar, xela, non, con que facías xa, non, é unha moller moi completa. Então, neste caso, si sí, era para público familiar na biblioteca, eh, tamén falei con desertores, non, tam, eh, xa, xa, xa, xa, xa, xa, adiante, adiante. Foi como un conxunto de partes, non, e tamén detrás da cámara estaba Cuchi de, de redondela que é un gran profesional, eh, entre, non sei, pusiéndonos a su y había que hacer algo distinto y si sí, como tenemos cosas de grabaciones a su voz dicen que me falara por teléfono que ven que decía como recomendamos a gente que ellos si puede ver o vídeo un vídeo muy muy interesante eh, una excusa eh, confesamos te que a ti a toda la gente de galicia que que nos que vimos desde fuera no, no conocíamos para nada sieela de eh, poco que vamos eh, descubriendo la verdad eh, que recomendamos no es decir eh, sobre todo porque bueno a, a indacar acaba o, o Seu se no perdón eh, creo que hay una cosa importante que, que, que tú has dicho no eh, que no que sieela sobre todo eh, era a, a, a una gran artista una gran escritora pero tenía algo muy importante que era que ellaa o, o que petaba lo que ella quería hacer O, o, o, o tiraba en diante, é moi importante. Sí, sí, eh, metiese algo entre cecha cecha e techa, iba por el. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh pelchou moito. Eh estaba nun momento aí que dicimo, non? rodeado de poetas homes, sí. casi non había mulleres e el aí rompendo, sabes, estándose eh, Impresionante esa muller. E como digo eu, eh, vale, si sí, é certo, a letra galega é como un ano de de gloria. No, ela está para quedarse para sempre, sei. Sí. Sí, ademais. Sí, sí, sí, sí. sí. Moi de vida. Moi importante, sí, a verdade é iso que Amaisy ama sono que, que ten moitas be, be, be, besantes, ¿no? Por decir de, de moitas formas de do, do descubrir a, a Xela non non só da, da poesía, que si, sí, eh, tamén desde a música e eh, tamén desde moitos moitos outros lugares que ela eh e eh, Eh, a a ainda de de, de pouco tempo, ¿no? Que, que, que estivo entre entrenos. Eh, ven, eh falávamos do, do, do cinema, e eh, eh, tú tamén en un momento dado fai fai no moi tempo, é dicir, eh, te, te, te lanzas aí a, a, a facer un cameo, ¿no? É dicir, e eh, te atopas o, o, o camiño, ¿no? É dicir, facendo un cameo que que ven, que, que, que te leva in inco, in a hasta hasta México, hasta Bollywood, hasta Zanzibar. Contáense un pouco deste de de atopando o camiño. Xa, veis, sí. Fui, bueno, que María Fanjul, eh, que é unha das eh, protagonistas da historia, eh, bueno, as de dirección, neste caso, e Andrés Castro, que é o director, eh, María Fanjul é unha profe, como diría, eu, espectacular. É unha profe que está eh, aquí en Pontevedra, no... Eh, y, da clases de forma diferente e partiu de la idea de hacer un cortametraje sobre o camino. Mm. Eh foi que comillas, o principio moi amateas, colaboramos moita xente, aparte de toda a criallada, toda, sabes, con a rapazada que que niná, que beneficiaron, que ben <ríe> que profesional, sabes, porque eu estive sí. en algunhas días de rodaxe, porque eu simplemente son a, a que a recepción do do albergue non prestá polo Correo de Vento tamén, está os Calibaños, un gran gaiteiro que aportou a música, e hai máis gente, non? Que que facemos esos cameos. Eh, isto activándolos insísimo. Está aí moito festival, con fedos, que están moi naturais a as rapaz así. Entón, eu creo que dende a de verdade como como gustan as historias, non? Está Sí, Están sí. moi contentos, sí. A verá que, que sí, que se poda topar as redes, eh, que recomendamos á xente que o vexe un, un corto que, que, que non dura ni, ni 10 minutos, pero iso, eh, bueno, é eh, eh interesante, ¿no? además iso, isa importancia de, de, de amistade, ¿no? en isos momentos, es decir que, que ven tamén escoitando cosas que tú contas de, de ti misma, es decir, eh, ainda que la palabra no No, en ese momento no, no casi existiera, es decir, tú sabes lo que es sufrir bullying a la escuela Sí, sí, sí, sí, sí. pasé en la edad de pequeña eso siempre lo tengo muy en cuenta cuando estoy en los coles eh. en efecto hay un espectáculo que no somos igual, es que bueno, ahora por tema de la pandemia gusto de que no nos podemos achegar ni piden no que deshace de contarlo, pero estoy deseando volver a contarlo, hmm. os digo porque siempre participaba conmigo, público salió al escenario, Edward eh, apresaba o vestía de algún xeito para meterse unha pele de, de alguén ¿no? que pasa por esa situación. E eh, ainda sigue pasando, antes non se uh -huh. antes incluso um... e bueno, ainda se sigue facendo agora, non sí. é cousa de menos. ¿no? Non é certo, son problemas grandes e eh, hai que darlle o foco que, que se necesita. E unha que pido que a mestras e mestres, cando ya non digo que desconden, porque o que máis difícil é, é pedir ajuda. Pero as compañeras e compañeros, eu aos compañeiros e compañeiros iso imprincisto quando fago a esta sesión de contos, de, os que estádes de testemunhas, os que o vedes, eh, a cara, pois so están culpables como que maltrata. Eh, xuntos sois máis fortes, e eh, xuntos podéis conseguir es cambiar esa situación. Carnetas dos mestres, pois que non te a cara tan pensando que va, e cousas do recreo, va, que xa pasará, e cousa de nenos, non. Non as relacións personais, sabemos que eso nos estuda, iso hai que vivirlo e experimentalo, e ás veces pois se necesita xudar de todo o grupo, ¿no? para que non ocorran estas situacións. Mm. Eh, Sois so, mo, momentos moi, moi moi importantes de, de a vida, ¿no? é, cire, é, a, é a formación pero que xa somos persoas, ¿no? que moitas veces se olvida de, non, cando sexas maior, non, agora, agora xa, nah, cando no. tenen, eh, en ese momento do, do, do que falas, tamén se, se entrecruza a túa vida unha mestra, unha que, que, bueno... Eh, Quén é Sor Beatriz para, para ti? Ai, Sor Beatriz. A directora do Colexo María Inmaculada de Berín, daquela, cando eu estudiaba, sí. eh, ese ve. Pois pues era unha moixa, xeglar, mm. a que eu teñe moito cariño, porque era unha mulher que nos abría os ollos, que non tiña prexuicios, E que me regalou o meu primeiro libro. O primeiro libro que eu tiño en a man. E, uh -huh. Porque, claro, eu de lendas, e historias, supersticións, e remedios, e moito. Pero os libros tardaron moito en chegar a miña casa. Como tal, nos pastaban fora, vale, tiñamos eso, sempre conto, non? Con uh -huh. o programa de radio, non? A, a enciclopedia Maravillas del Saber, de 12 tomos, non? Sí. Pero, bueno, entre que estaban forrados os sofás do salón, que non se podía entrar ali, entraba escondida, sabría aporta y habría vasar un un ejemplar, ¿no? Pero el libro, el libro, el libro fue o principio que me que me regaló, eh, en un momento así que me ayudó muchísimo, ¿no? a, a descubrir que no no estaba sola y no era solo eu ¿no? En esta situación. Entonces, o principio gracias a sor de eh, alimentó el meu amor por los libros y se siente de aquella saber más que se habochaba y no saber más historias sí, de vida porque al final pues sí. el eh, propio autor lo ¿no? comenta como autobiográfico ¿no? con las licencias de la fantasía pero él tampoco entendía cuando era nene, ¿no? y, o lelo de nena y eh, luego de adulta no se cuenta de las dos lecturas o oh, más que tengo este libro ¿no? que siempre recomiendo el clásico que todo el mundo debe conocer ¿no? Dende que Queirugás, dende Vila Real, dende Madrid, desde Andalucía, desde Suiza Dende moitos, moitos lugares que, que a vida e a historia, porque eres eres filia de, de, de pai e de mai Que, que tiveron que, que marchar fora para, para poder eh, levar ou traer eh, dinero a... A casa, non? Es decir, eh, has, has paisado por, por moitos eh, lugares E por moitas eh, formaciones eh, Eu te quero preguntar Unha curiosidade, non? Que non? Non porque seguramente nin será xera máis importante non, Pero que a mí má máis amado moito Atención eh, do, do Dos persoas, non? Una que, que en un momento dado eh, Te formaste tamén con, con Leo Basi, non? Si, sí, si, sí, si sí, sí e colaborei con el eh, pero teníamos amigos en común e entón ficiéramos unha performance por Lavapiés en Madrid con Meca-Cola <risa> <risa> non era como a crítica a Coca-Cola eh, si, sí, con Leo Cursos e eh, tamén eso, isto eh, historia que facen cando foi eh, bueno, nas visitas que facía por Madrid, diante non? De, das mansións, as da xentes sempre que ven a sorte de De más, Leo, así, me encanta, me demais me parece un valente de dos de personas valentes de verdad, ¿no? ¿eh? Sí, te preguntado. Humor, sabe, con humor negro, y no vin faito coe ¿eh? que disfrutei del con tío Benito, dice un oso punto sí. de Pontevedra, no principal. Impresionante, veo a mi hija conmigo y creo que fue la que más riu de todos, ¿no? ¿sí? Sí, sí, gustó yo moito, moito. Eh, sí. sea, que sí. un gran empataca siente nova. Eh, penso iso, ¿no? que, que como moitas e moitos e eh, leos de, de isos disos actores isos, eh, que moitas veces se se reduce a un a unha cousa moi concreta. Eu eh, penso que que el eh, como tú ben dices, ¿no? ten un mundo que que cando vaos descubrendo, ¿no? desde de, eh pues iso, ¿no? desde o chogo, desde a risa, pero pero con moita verdade, que que o importante, ¿no? de de distas sí, cosas. Claro. e eh, sí, sí, sí. eh, outra persoa que, que tamén, bueno, non, non sei, pero que a mí tamén me me lama moito a atención porque eu eh, bueno, a, moito antes de, de vir a, a, a Galicia e eh, eh, bueno, a mí sempre me, me, me gusta gustame de de descoitar de historias. Eh coincidió que alí en Valencia e eh, Venía una, una Bueno, una contacontos que yo no Ni conocía, ni, ni, ni quién fuera no es decir Pero que desde de, de ese día Que, que a vi, eh, no dicho De siempre que puedo eh, disfrutar de, de Paula Carballeira A gran Paula Claro que sí Uf, eh, Aparte, a Paula Con el haciendo teatro eh, y, y por ella Conto, conto, como profesional Fue soy la soy que en una etapa ahí En Santiago estaba como está A tope de, de traballo, sí. non daba, non daba e dixome eso, mira, na biblioteca Nova 33, que xa non está na Rúa Nova e eh, me dixo ter que contar contos e eu, Paula, pero, sí, sí, sí son para bebés e eu, que, xinda por riba, sabes? Começo, que me e alí me, me sigo ajudando e, e moito llevo a Paula, moitísimo foi, ela, eu penso que a mí un día moitas Ea sí. moitos, sabes, abre Bre Camino, a mi camello sempre foi eh moi sincera, então eh e eh, grazas a ela que, que, que profesionalmente, porque contar contos, contar contaba xa desde as moixas, sabes? Sí. Eu era criña da aldea, todos eran de da vila, era como ficho raro e acaparaba a atención contando historias de da Santa Compaña, do dono, da bueno, parecidos, das lucidas, como a diabetes, de, de, de... De, de... De... Bom, que a miña aboa, de un deslobo, así todo es que os coitaban. É sempre intentando da, da, dar unha volta ás cousas, no? porque te vimos aí, analogy, en, en un viaxe que, que faz ya hai moitos moi anos, eh, onde, onde Raquel era a Dulcinea en Perú tanto, <risas> sí, sí, sí, hala, música, sí, contar historias a Perú. Qué qué moita experiencia increíble, sí. máis Ma, maravillosa. Si sí, tiña de Dulcinea, ten moito que contar, non? Daba a miña versión de o punto de vista da Dulcinea a a real, mm. porque a real ten dentro as dúas, non? A, a grotesca e a idealizada, están ali xuntas. Sí. Eh sí fue una macroactuación, un pabellón, no me acuerdo cuántos estudiantes había, pero una borrada ¿vale? sí funcionó muy bien. y que estuve contando también en ceja de selva que se llama así que ainda no tengo allí un gran amigo que se llama Edwin ortiz eh que nos eh, acollé una súa humilde casa mientras comíamos yuca y ficha no que carne. Mm -hmm. Eh, recuerdo que nos recibiu íbamos aí con albén da asociación porque isto é todo dentro de Uruguay que organiza o festival un gran amigo tamén e gran narrador de historias pero aquí es Edwin que é pues o de Ceja de Selva en pueblo, do pobole originario dos Llanes recuerdo porque foi impresionante de cantar eh, cando chegamos ali nos ofrecían un escenario era de noite, nos vinera a buscar a policía ou que se supón que en uns patros aí como se si foran, pois pues eso memoria de África, pero por el monte. Ah, sí. Y llegamos allí, entonces eh, nos recibió, salió en su lengua, y luego nos pedió que nos coñáramos las manos, después del Senado, eh, que repitiramos todas y todos los 200.000. Arraña, un ritual aquí para agradecer a los alimentos del Señor, todos los esteles, ¿no? Entonces todos hicimos lo mismo. Arraña, como él iba a caminar ella, con varios narradores y narradoras. Arraña, eh, de repente, para que la he calado mira no sé eh, muy bien lo habéis hecho muy bien saben qué significa no no significa caníbal ¿No? ¿Eh? yo soy caníbal pero tranquilos ya he cenado ¿sabes? y dice que él era descendente de rafa de caníbales E se nos estuvo contando a historia. Estabamos todos aí buah, abralladas e abralladas dicindo, que nos estás contando, no Me contou unha historia moi bonita de cando ele naceu, que era unha familia numerosa, naceu con unha, vida, con unha enfermedade que te echaba o ventre. Mm. Entón, repudilaban por ter o ventre inchado. Os demais filhos si da familia iban á escola como podían, que non tiñan a vida. Misioneras, religiosas que iban e trataban carnenas e carnenos, pero non... Él estaba como fuera de todo eh, solo se ubicado cuidaba eh, incluso no se va a contar que casi sacrifican porque como era como defectuoso pues era no hay miramentos desaparece pues de la vida y punto no yo voy a volver a llevar a llevar de casa los no sombreros Eh, yo pedí o o, o abo e ¿no? permiso. Dice me la baronama, no, no, dice la baronama, no, no. eh, así lo contaba Edwin, eh, ¿no? Un carnal. El hombre eh cazón, eh, una especie de, como no sal sé, especie de cabras salvajes sí, que había por allí. Él eh, vive de, de comer a carne sin cocinar, ¿no? Eh, este, él dice él recuerda comer a carne cruda que que no se comía, ya que ya no nadie Os seus pais, os seus avós, xa non eran caníbales, non? Xo, claro, como non pasan. E curou. Xe cada vez faltaba proteína, ou non sei, o rapá curou, e dixi que dende entón foi como que chamaban o caníbal, non? E empezou a contar historias, porque o bisavó sabía moito e era medio feiticeiro, entón, antes de morrer, logo no sei, o tambito, que como se for finca toalera, non? E quedou ali dormindo con ele ca bisavó, tocou uma terna despedida deles de porque sabían que morriam e contaron-lhe muitas histórias e muitos saberes antes de despedirse, ¿no? Sí. Eh, a par de un día, o canibal. Eh, sí, sí, sabes, que no os ha funa contar, sino que ¡guau! todas las historias que me trajo Daló, ¿no? Impresionante, sí, que Perú. Que ven, a verá que, que iso xiso, no? que ven que, que, que, que escoitando, desde que escoitabas, no? a, a Calcaterras, que diría o toavo de Ocura, <risa> o sí, hasta, enterrador de Ocrua. A Calcaterras, sí, o Hasta hoxe, no? <risa> pois, pois recordar iso, a xente que, que os escoita, que, que hoxe lunes estarás en Boiro, que co, co sí. martes estás primeiro a Coruña, as 12, en el Museo Nacional de Ciencia e Tecnología, E despois, poa tarde, a las, eh, a las seis y media, aquí a Biblioteca Anxel Casal. O Cinema Maravillas, sí. O Cinema Maravillas. En Mércoles, con, con Nano en, en la Biblioteca Publicadora en Xenos, a las doce y media. ¿Sí? ¿Sí? E ¿Sí? xoves en, eh, en Bouzas, en el Centro Social de Bouzas, a, a las cinco y media. Dir a xente co, co escoita que que en, en cada entrada son de balde, por ejemplo, en Compostela no es necesario, eh, pero en otros postos de que actúas sí que es necesario la reserva previa, pues tomado COVID y eso. Sí, que claro, hay aforos re reducidos, eso. Recomendamos eso, sí. que lo metan a, en las redes sociales, eh, a, a, a partir de ahí pueden pueden ver cómo, cómo hacer la reserva, que normalmente una llamada o un mail eh, es, es una cosa sinxela pois pues de verdade que que Raquel moi moi agradecidas de, de, de que vin, a, hayas venido hoxe aquí con o con teu conto e eh, eh, bueno, esperamos que, que siga sigas moito moito moito tempo ese de, o, o contar a, as historias e que a xente poda descubrir eh, este mundo, no, maravilloso ma, de, de as historias, e de, de todo o que o que iso co, con leva, eh, se si ti queres engadir cansebol calquer cosa eh, nos encantadas de que, de que o fagas agradecer a todos os dimonti primeiro, agradecer a toda a xente que sempre vén a verme contar porque sei que estamos nunha época estranha, tan sí. no moito dicir mala porque xa sido mo peor, então hai que ser positivas, non? Eh hai que seguir para adiante, que nunca nos falta a cultura, porque xunto ca a saúde, eu penso que é o que move o mundo tamén, ¿no? logo ben o amor pode traer a cultura e a saúde igual que o diñeiro, non? Eh, tamén quero agradecer a ti, Monti, que fales oh. tamén o galego si, <risa> no, no, no. sí, porque de verdade os galegos, os, os galegos que, que non son de Galicia e queren falar o galego para mim ten un buf doble mérito, eu teño un amigo de Sevilla que que lle encanta o galego e fala galego e lle pon tanto ímpetu e tantas ganas que tamén xa xo por iso vos aprecio un montón, e eu valoro moitísimo así que Monti, de verdade de onde és, por certo, ti? De Valencia, de Valencia De Valencia, porque te vi un... Sabía que eras de Valencia ou un catalán sí, Porque bueno. se capou algún... O, o mismo <risas> ese, eh, para non no, no, no é problema É <risas> que por eso se ven Milareal E tamén, pues, sí. um, bueno Parle catalán unha amiqueta <risas> Entón, por eso, pois pues eso Moito xo más grazas por, por esta conversa eh, Disfrutei moito falando contigo eh, Aperta a todos os que nos escoltan E eh, so saúde e cultura Eh, Moitas grazas, eh, non, unha última petición eh, Os vamos con uh -huh. unha canción que tú tamén, eh, bueno, que esta así que tú ah, no no as recomendaste É eh, un descubrimento eu eh, reconozco Ajá. que non, non conocíamos Presenta a tú sí, eso, sí, claro que Quería saber, eh, Radio Calimera, xo desa hora, pero foste Radio Calimero, sí? Sí, sí, sí eh, Eu escritaba Radio Calimero Sí, eh. É son da época de Santiago Universitaria Que, que escoitaba pues, Radio Calimero eh, bueno, Pensando en Radio Calimero e eh, bueno, Nas miñas saídas Como a todas as estudantes por as noites Y la ruta número K E eh, bueno, que aí non existe sí. eh, Pois era un temazo das líderes Que a mí me encantaban as líderes Que non vale Pois así Nos despedimos Con ese temazo de esas mulleres Tan potentes pois pues con ese temazo recordamos iso descubrir e sempre que podáis Escoitar a a aquel queizas escoltarla as suas historias porque ela ten moito moito conto moitas gracias aquel e moita merda tamén exactamente graciñas chao Boa, no, todo mundo. emisora calimera pirata calimera calimera para ti, para ti e para mí para lla para mí moitos sentimentos tristes deste país é ga muller e eu, eu xé Coitando a Uxía Pedreira e a SES Continuamos aquí os sapoconchos O matutino da Radio Calimera eh, Agora eh, queremos levaros a un mundo de pompas A un mundo de sonhos A un mundo de onde sacar ese nena, ese neno Ese que, que non máis debimos perder non? Eh, Para eixo eh, vamos a presentar Aos Fabulosos Cleaners, Os Fabulosos Kleenex es un espectáculo da da compañía Mala Sombra eh, con un dos actors, pero tamén eh, de, de, de, el o creador desta de, de compañía, que es choque choque Carba Carbayal, o eh, estamos ya eh, en contacto, eh ainda que nada eh mo día, choque. Bom, día. Bo que, que tal porque estáis aí que non parades que no, que no parades. a, a ontem estábais en en C, eh hoxe estáis en Trazo e eh, despois en, en a estrada, non parais? Sí, a verdade é que a ver desde que si, sí, todos os o, o mes de decembro vên sempre con, con moitas actuacións para público familiar. Mhm. Uh -huh ata, ata prim primeros de decembro estivemos con espectáculos para adultos e, e agora levamos pois, todo o mes con público familiar é verdade que sí que, e almeis esta semana que está está cargadiña porque temos ata o 30 o sea, todos os días entón, bueno vai a ser un, un final de ano xo que queríamos preguntar eh, en primer eh, para que a xente se, se non conoce un pouco é que que é Mala Sombra Mala Sombra é unha compañía eh fundada no ano 2006, uh -huh. eh pois que levamos como 14 o 15 espectáculos a trasas costas, eh Mala sombra fazemos sobre todo teatro para para adultos, uh -huh. eh, pero desde fai 5 anos pois eh temos eh, sempre algún espectáculo para público familiar. Mm, temos un infantil, pero o resto son familiares uh -huh. que bueno, eh apetécenos veros, teatros, cheos de nenos, na y sepáis, ¿no? Que saben que pueden disfrutar tanto adultos como como pequeños de los nuestros espectáculos, ¿no? Que el caso de, de, de los fabulosos clínicos que es un espectáculo que disfrutan tanto los pequeños como, como los adultos. Recomendamos, falabas de, de teatro de adultos, que, bueno, no es... No, no, a, a, ainda de, de saber que algún día falaríamos con contigo con alguien da compañía e eh, tivemos a sorte de poder ver bernarda e eh, recomendamos a xente que, que poda que porque unha obra que va, va, va bueno que está seguro porque ha recibido moitos premios pero que está sorprendendo, pero a que non a conozca eh, va, va a sorprender gratamente pensamos Sí, eh, a verdade é que bueno pois pues foi un destes de espectáculos redondos que non sempreen así pero bueno intentámoslo, eh, e Bernarda pois sí que é verdad que é coñito pues, bastante bastante éxito eh, moito éxito entre o público eh, os programadores tamén un espectáculo que se programou moitísimo, levamos cerca de 100 funcións, oito entre moitas ou casi 90 eh, moitos premios tamén, que bueno eh, eu, eu sempre digo que o premio máis grande da xo público finalizar a función. Sí. É dicir, que se si o espectáculo funciona, ese é o premio máis grande que podes ter, porque eso quere dicir que se vai vender e que vai estar en todas as partes. E logo, si, ademais, pois os compañeiros, as compañeiras que reconhecen o traballo, como é o caso, por exemplo, dos premios María Casares, uh -huh. ou, ou da selección para os premios Max, ou, pois, pois é importante, é moi importante tamén, por suposto, pero, pero quizais, o, o máis importante é Cando ves que acertas eh o público che dá o seu respaldo, porque iso quer dicir que o espectáculo vai a rodar muitísimo, non? Que foi o caso de Bernarda é uh -huh. que sigue un ano máis, porque agora estamos xa eh, vendo que hai pois moitos um, concellos que xa estivemos eh que por segunda vez pois eh, quen a Bernarda, então pois pois vamos a seguir outro ano máis con con Bernarda antes de sair fora de Galicia de decir que que choque. tú tens unha ampla unha carrera moi moi dilatada, es decir de, de bueno, eres de de, de Astrada en, en Pontevedra, pero pero uh -huh. ben, a vida te, te ha levado a, a traballar con, con xente, ¿no? de, do, do nivel de de de José Luis Cuerva, eh, pero, uh -huh. pero tamén de de de, de outra besante que non non non que que da, tamén da, da, da fotógrafo, é decir que que non no faixoque eh, carvajal? <risa> bueno, sabes que pasa? O que din que, que, que cando se fan moitas cousas non se fai ningunha ben <risa> eh, entonces, pode ser tamén pero pero si sí, teña sorte de poder disfrutar polo menos de distintas disciplinas eh, como fotógrafo taballei imparcialmente durante, durante moitos anos e eh, eh, logo un tempo que compatibilicei. Eh, Eh, detrás e eh, diante da cámara e chega un momento que había que elixir, ¿no? Porque non? Porque non había tempo máis entón, pois, pues, mm. quedou a fotografía un pouco apartada. Profesionalmente quedou apartada pero, pero vaya, de vez en cando, ainda, pois, pues, sí, que coño a cámara e fago eh, cousas podo disfrutar dela, non? É, é interesante poder ter cousas ter aficións e ter, eh, ter non sei, distintas disciplinas cuas que poidas disfrutar, ainda que non aleves a un terreno profesional, non? Entón, pois, nada, aí aí contento tamén de, de poder aproveitar a cámara, non só diante dele, senón detrás tamén. Dir que, que os fabulosos cleaners, eh, comentábamos, no? que, que onte estaba en C, que hoxe uh -huh. estaréis ás eh, 5 en la Casa de Cultura de Trazo, el 28 uh -huh. en el Teatro Municipal de Astrada a ás doce e media, el 30, sí, eh, esa mañan, uh -huh. exacto, eh, 30 en As Pontes a las, a las seis, creo que como... eh, es, es eso, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí. Eh, uh, sí, ma ma mañana en Astradas, sí, a las y media, pasar, no, pasar mañana, no, pasar mañana estamos con, con otro espectáculo en, en en Curtis. Eh, sí, efectivamente, en Aspontes o, o o 20 o 30, 30. o 30, o sea el sí, sí, penúltimo día de año, sí. Sí, sí, levando as, as, as pompas porque é algo que, que os, o, eu de, de, debo confesar que que a mí a, o, do, do, do, tres espectáculos que sempre me sorprenden moito quando están ben feitos e decide o cando no tamén me sorprenden no pero pero decir que ese, o, os espectáculos de, de sombras ou espectáculos de uh -huh. mo, que non que son moi moi muy poco doados de ver que eso cuando cuando, cuando artista o la artista trabaja con con a bola de cristal, eh fa, pero no a bola de adivinar, uh -huh. sino a bola de de hacer uh -huh. que me parece muy muy sorprendente o que se puede hacer con una bola de, de cristal, eh también los espectáculos de, de pompas porque parece un formato muy muy complicado, no, no sé si es, en realidad es, es así. Yo siempre digo que que ese é o espectáculo máis difícil que fixi na miña vida. Mm. Eh, por lo menos ata que arrancou, de, non, normalmente estamos pois un mes ou un mes e medio ensayando un espectáculo. Sí. Temos a venres e, e e logo pois as funcións, estreaça e, e eso. Eh, no caso de de os Fabulous Cleaners, eles eh, estiven seis meses mm, eh, horas e horas todos os días investigando, eh, eh probando, eh fallando e eh, volviendo a intentar eh Foi un espectáculo moi delicado, as pompas de xabón, unha que <coughs> ten que haber un entorno propicio, non podes facer aire libre, ou, polo menos, este espectáculo, porque nos queríamos non só facer pompas de xabón, sino facer un espectáculo teatral, un espectáculo visual, onde a luz, eh, o son, a música, eh, teñen, bueno unha importancia tremenda, sí. e... Eh, Un espectáculo que a veces nos, nos decía onte, O programador de serie de Que ten momentos que é totalmente Inóptico E entón está todo muy medido E todo muy delicado Traballas con pompas de sabón Que é cinco mil veces máis delgado A película, da pompa Cinco mil veces máis delgado que un pelo <risas> el, que non é nada Un, un pouco de Se si hai pouca unidade secase rápido e rompe Se pasa, resulta que cando estás aí Facendo varias, pasa unha mosca e se pousa, rompe, é eh, moi, se si hai unha corrente de aire, é eh, sí. moi delicado, pero, pero bueno, para isto se traballou moitísimo para que agora eh, está no escenario que parezca moi fácil, que un pouco a A, a, a nosa labor, non facer que que estes en plena concentración e que se xa moi complicado que, que de cara ao público pareza moi fácil e que pareza que, bueno, non pues, sei armónico e bonito, non? A máis, eh, tanto tú como Jose, eh, os lanzáis eh, Ciraía un espectáculo de... Bueno, d'un referente de internacional porque creo que é que, que saixina, do, do mundo Xabonoso, ¿no? que, que do universo Xabonoso que que é Luis Alcantino, Luis Bedia, ¿no? Si sí, sí, sí, eu este eh, con Luis Bedia, eh, nun non, bueno, nos nos coñecemos, eh, nos falamos de, dos nosos proxectos, entonces eu fui un ver unha espectáculo dele libre que dei fascinado. Mm. Entón el pois pues, me convidou a Alicante, esciven un mes en Alicante con él eh, facendo aí as miñas primeiras foi o meu mestre, non? Entón, este espectáculo de Dos Clíners eh, está creado eh, parte por lui e parte por mi mm. e eh, logo está dirigido por Marcos Forza e por mi Entón, Luís Bebiá eh, foi un dos primeiros que empezou eh, con Pep Bou Foron os dous que empezaron juntos en, en España facendo ese tipo de espectáculo se percorreron en eh, medio mundo Eh, entón eu tinha unha sorte de telo a él de, de mestre ou un de iniciador por lo menos, non? Por xa digo, estive un mes con ele que, bueno, pues me doare un pouco para arrancar e para eu poder mm, chegar aquí e pasarme outros cinco meses trabalhando pero xa tiña algo a que agarrarme e, e logo, pois, pues, nada, investigando eh, fórmulas e, bueno, un montón de cousas porque non é o mesmo facer eh, pompas sin alicante que facer as en alicia claro. moi diferente entón hubo que investigar moito, pero Bueno, con trabajo todo todos ahí. es ahí, eh, es ahí que, que tanto tú como, bueno, falamos un poco, ¿no? de, de de obra, ¿no? de, de de que esos fabulosos Clines donde ti con con y con Jose García, pues so do, dos operarios de la limpieza de un teatro, ¿no? Sí. Eh, nos no queríamos que Jose eh llegara ahí y hacer pompas. Claro. Queríamos eh, claro, querer hacer un espectáculo teatral eh, então pois pues, estos sí, son dos operarios que están están limpiando, están preparando o teatro, cuando o público chega, están preparando todo para que empiece o, o espectáculo que vai a ver, O que pasa que en un momento que los actores tienen un problema, que eso ya se contá ali no momento, e non veñen. Y então mientras eles, pues mmm, siguen limpando y con seus utensilios de trabajo, que os seus utensilios son agua, jabón, eh, en fin, todas estas cosas de todos sus utensilios de limpeza, mm -hmm. por casualidad, Xogando, por casualidade, sai unha pompa de xabón Entón, aí Comenza un mundo maravilloso Donde eles empezan a, a Xogar e a imaginar E a deixar correr a imaginación E a xogar, a xogar coas pompas E, e entón, un, un pouco O espectáculo Vai por aí, non? Que estes dous uh, Operarios de casualidade, pois, dan, dan con, con esta maravilla das pompas de xabón non? E logo, logo xoga, o, o que dicía, hai unha parte importante que é tanto a iluminación uh -huh. como como a música, como son non É un espectáculo visual, un espectáculo visual, donde, como dixen antes, non só so os pequenos eh, se quedan abrallados, sino que os, os adultos os son bastante fascinados tamén que ven. Queríamos preguntarte, ¿no? Porque bueno, eh llevamos un bueno, yo pienso que las artes escénicas en general siempre <stansionezas> están están en crisis continua por por decirlo de, de, de así, es muy muy complicado, pero pero suponemos que las noticias que que vienen os, os faína un poco, bueno, no sé, ¿no? mirar con respeto o futuro. Sí, eh Foron estes dousanos, foron dousanos difíciles, eh, pero para, para o teatro, para a música, para a danza, para, para moitas disciplinas, pero tamén non foi para moitas empresas decir eh, en fin, hai moitas... Si sí, é certo que hai xente que ganou moitísimo dinero, que está ganando moito dinero con, con esta pandemia, seguro, pero que para moita xente, para moitas pequenas empresas para moitos traballadores, foi moi duro, eh, de as artes escénicas, pois, pois tamén, non? eh pensar que se estivo no teatro estibamos eh, no novo eh, parados eh, seis meses, pois pues, eh, si xa normalmente fai eh, falta traballar todo ano, eh pois pues, bueno, traballando seis meses pois pues, foi bastante duro. É certo que este este ano mm, bueno, nos tivemos bastante traballo, a verdade é que non non hai queixa, pero non acabamos de saír, então é unha incertidume moi grande porque non no sabes qué va a pasar, ¿no?, porque cuando ya estamos vacinados, ya pensamos que todo esto remató, eh, que ya vas a poner la tercera dos, eh, que dices, va, aquí ya se acabó, resulta que, que no, no se acabó, entonces, eh, si es complicado, o panorama, eh, por lo menos no es claro, no hay que incertidumbre. Ven, pues pues esperando, ¿no?, eh, de deseando de que, que, que no, no no nos falte o, o teatro o arte en general, ¿no?, porque... Eh, us, nos, nos sempre pensamos no? Que que se dice moixo de, de, o, o, o arte eh, A cultura é segura eh, eh, Inda no, nos a, Sempre engadimos Segura e necesaria Fai moita falta a cultura Para para poder eh, levar o, o día a día en diante pues sí, sí, Totalmente vamos eh, Segura, sí, eh, sí Todo o mundo está coa súa máscara Está no seu sé, asento Non hai aglomeracións como Uh, en outros uh, sentidos uh, sin máscara, sin non aí si sí, é segura, foi desde o primeiro momento é feito uh, uh, no 2020 no ano pasado que, que cando se abriu cuando se empezaron a hacer las primeras actuaciones, que fue en suyo, no fue en suyo, fue la primera que hicimos Fue uh -huh. eh, bueno, impresionado muchísimo ver todo el público sentado con distancia y con máscaras máscaras ¿no? Fue tremendo, Era una, yo recuerdo que el primer día, la primera función que tuvimos Iberó patio de butacas, todo de máscaras, porque empezaban aquellos días, fue tremendo Pero fue seguro, siempre fue seguro, el año pasado oficiales y funciones eh non tantas como outro ano, como outros anos, pero si sí, fixeron. Eh eh pois foi, foi seguro, non, non houve brotes en con sitio, eh en fin, foi unha segura e logo de necesaria, pois é necesario por por muitísima razóns, necesarias as artes escénicas eh, para, para desarrollar desenvolver a imaxinación, para mm, por divertimento tamén para poñer eh, ante os ollos do público pois moitas das vivencias, dos problemas, a, das cousas que nos pasan, non? Pou, un pouco un alta voz da, da sociedade, en moitos casos tamén, a parte xa do, do, do entretenimento. Claro, sí, sí, que é moi, moi importante ta, tamén, non? Decide, bueno, a, a verdade que eso, recordamos que, o, que hoxe estáis en, en da Casa da Cultura de Trazo, que el 28 estáis a las do y media a estrada e que el 30 que queme mellor forma do do terminar el año que con, un, con os fabulosos cleaners no en as pontes de, de garcía rodríguez en el auditorio del cine a lobby eh, <risa> e ben no nos, la verdad que, que a, agradecidas por, por, porque haiáis po, podido tener un, un anáaco do, do tempo dedo de compartir con con noses y tíkeres engadir cansebol cosas nos encantadas de co fagas Eu simplemente, eh, por un lado, animar a, a, a nais e pais que coñan aos seus pequechos e aos seus pequechas e que as ao teatro. Si a haber os familiares estupendo e si é haber calquera outra compañía, pois fenomenal tamén. E, para vos, pois nada, moitas grazas por por este altavoz que este altavoz para as artes escénicas que sempre é moi necesario. E, e desechar e será el que veña un 2022 libre de virus que nos vai moita falta a todas e a todos Pois pues con iso no, nos quedamos desechando tamén como se soe decir moita moita merda e eh, eh, que sexa un, un año eh, un fin de año bo e eh, un año novo me, mellore en cara Moit, moitísimas gracias choque Bueno, Buen día. Ben-car Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Edi ano semisférico, os nos teus ollos de século 21. Deivaremos las penas, votaremos moedas E que importa que saia cara o cruz E que levas cancións nas costas E transportas o lume do solpón E o canto vou contigo Prende o que digo Non necesito máis calor Abre os botóns da risa E camiña a cara adiante de Deixame ir con tanche como pago medrar luas no min guantes Deixame ir con como pago medrar Somos a liña do tempo, non Decisamos a espera da de, de beber Esta chuña pra que medre a primavera Deixame un pouco de alento Pon toda a forza que teñas hey, De derrachar o silencio Pra sairmos polas vendas Convertendo en río o camiñar Deixe atrás a tristura que atas noites máis duras Cardan algo do azul forte do mar Coñecemos a color do vento e a luz que la texa no amente E teremos los días andar este frío Que mantemos escravo paixo a pé esperada de beber hasta lluvia para que en primavera déjame un poco de alento con toda falta que tengas en hey, derrachar silencio pasaremos la por las velas somos alíneas no precisamos esperar Para elas Para as raparigas Para ti recén chegada ao mundo Para as despertas Para as que hollan o mundo querendo ver Para as presas Para as que non son donas do seu corpo Para as maltratadas Para as que están longe das persoas amadas. Para as que están preto. Para as que son explotadas. Para que berren libremente. Para que berremos. Para que bailen. Para que sonrían. Para que soñen. Para que loiten. Para ti e para mí. Para Lucía. Para Marga. Para Ashley. Para Cesaria. Eva, Didi, Martafi, Fil, Belén, Dori, Arantxa. Radio Calimera. Radio Calimera. Calimera. Radio Calimera. a O de a gran baterista e cantante Sheila Ey Continuamos aquí o Xapo Concho O matutino da Radio Calimera E agora, bueno Vamos a, a falar De cine, vamos a falar De, tamén, en certo modo Da, da Tan nomeada Pandemia de, de a situación De, de, de Europa, de, de o que pode pasar cando unha pandemia te te obriga a estar entre cuatro paredes e eh, tamén de do que é as lecturas dramatizadas pero ben que, que nos enrollamos moito eh, o que queremos en primer lugar é agradecer eh, dar eh, a ben vida a, a Vanessa sotelo que que ha está con Con nos si a técnica non, non, non nos no nos faria eh, moi bon día Vanessa hola moi bon día nada graciñas por, por estar hoxe aquí o, o sapoconchos e eh, ben queríamos un pouco iso vendo a, a programación de aquí da, da, da vila de bueno da cidade de, de compostela e eh. Eh, vimos aamo ¿no? moito bueno, a, a mo, moi atención que una, que, que axa unha lectura dramatizada, porque non son espectáculos moi, moi doados de, de poder eh, disfrutar. Eh, uh -huh. eh, eh, e tixees bueno, este, este próximo miércoles 29 a, a 6 da tarde en la, la Anxe casal. Pues una, una lectura dra dra dramatizada, pero contanos exactamente un poco o que vamos a poder ver este este miércoles. Pues sí, a continuación de un, de un proyecto que, que eso, como bendecías eh, o insinuabas, ¿no? a título eh, Europa entre cuatro paredes, eh, un proyecto de difusión de la dramaturgia contemporánea que impulsou ano pasado unha asociación cultural eh, portuguesa con Decoimbra que se chama A Casa da Esquina eh, en en configura, non, do seu dramaturgo Ricardo Correia. E o que fixo Ricardo Correia foi convidarnos a, a catatro dramaturgas máis, pois unha eh unha dramaturga de Polonia, como é Julia Kolebinska, e unha austríaca eh, como é Maxi Weber, unha eh, inglesa como é Deborah Pearson, e eh, máis a eh, escribir unha peza cada unha de nos unha peça sobre eh, o que nos víamos desde a nosa fiestra nese tempo de confinamento. ¿no? Era un diálogo así eh, entre o a ficción e o real. E entón, desa resultado, pois sou houve un espectáculo que se presentou en portugués en, en Coimbra, en Xullo, e uh -huh. desde Asociación Cultural a turbina pois o que fixemos este ano foi presentarnos a, a unhas convocatorias de Proxectos Cultura e de da deputación da de Coruña pois pues para darlle continuidade coa traducción o galego destos de destos textos, destes de cinco textos en total, que nos falan de esa experiencia, onde ¿no? esta grupo entre catro paredes, así entre o que foi entre o refuxio e a prisión ao mesmo tempo. E iso vai ser o que o que imos compartir este este mércores 29 Sí. pues, ¿cuál es eso de de cinco, de cinco intérpretes? Queríamos una, una curiosidad, es decir, eh, en, eh, en, la, en, el proyect, en el proyecto de, co, de lo que estamos hablando, es decir, eh, ¿habéis podido eh, coincidir a las cinco de, dramaturgas? A cuatro... Sí, tenemos, eh, no, no, no presencialmente, pero sí virtualmente, o inicio de toda escrita o texto, pois como forma parte do da investigación de, de Ricardo Correia eh, sí si que nos convocou virtualmente e tivemos a posibilidade eh, de, de conversar e, e de compartir cales eran as nosas sinquanzas e, e cales eran eh os os lugares eh, com, os os puntos en común onde de de de cada unha das nosas miradas desde os nosos territorios. Mm. Entón foi foi moi foi moi productivo porque ya non en eh, bon, pero tamén enriquece ahora de, de construir non un, un proxecto e de e de deseñar tamén cada texto. Falar de falamos de de, de, de, este, de este proyecto que, que, eh, que, que estabas aí, ¿no? Tú, tú pero bueno, eh Vanessa Sotelo es es falar de, de bueno, de, de, de actriz, de directora do teatro, de, de dramaturga, como tamén desde desde a escrita. A verdade es que eh, a máis eh, vemos aí como como últimamente as as apostas teatrais que que que le base, que levais a a diante o están tenendo reconocimiento do público e de, de, de a nivel profesional tamén. Sí, sí, sí se está xendendo como decimos desde, bueno, a compañía coa que traballo, ¿non? Desde e, incendiaria, está sendo así un tempo de de recoller despois de cementar pois pues eso moitos proxectos e de colocar moito esforzo, pois pues a verdade é que este este 2021 foi foi unha de colaboración moi moi ricas esta este traballo agora esta colaboración psicoa turbina uh -huh. pois pues, eh, é tamén moi fructífera pero eso estivemos lanzando este ano pois pues, outros proxectos no desde o recoñecemento pues, que vivimos desde dicendiaria coas perspectivas de unha mari millennial uh -huh. que é un traballo que protagoniza que un solo non que protagoniza David González que tamén está na lectura el colabora co nesta lectura eh tamén co, coa composición musical e tamén estará o mércores eh, como intérprete. Pero bueno, tamén pois eso, pois co proxecto que gañou o segundo certame Manuel María, non? de textos de proxectos teatrais, no que incendiaria hasta co, coa Quintado do cuadrante, que está sendo unha experiencia magnífica, tamén tanto a recepción de público como unha experiencia de aprendizaxe eh persoal e profesional moi potente e despois es outros proxectos que se seguen desenvolvendo con, con compañías e con compañeiras en Portugal como este e entón eso que ás veces eh, as veces non case en sempre pois pues, a constancia e un traballo constante pois ten os seus froitos e este ano pois pues, está está está xestendo unha proba e está sendo moi feliz por esa por esa cuestión Sí, porque farabas tú de de micro, micro expectativas de un de un marica millennial, ¿no? Pero también vemos que hay que, que con otro proyecto, ¿no? Que ese eh, Alúa va va en enco en que, que también, ¿no? También está siendo, bueno, un, una cosa diferente, pero que también está teniendo muy mucha buena acogida. Sí, efectivamente. Eh, las dos son eh, son dos experiencias escénicas y ya digo, personales, persoais muy moi moi requesedoras, moi satisfactorias, que ás veces iso como que non se entreceda, pero a recepción do público tanto nunha como outra que eh, foi foi atá agora moi positiva, moi emocionante, entendemos que é moi necesaria nos dous casos que son son son dous traballos diferentes, pero ao final nos falan os dous de memoria e de identidades. E entón iso eh no caso das retrospectivas E dun marica millennial, pois, eh, seguimos picando pedra para poder leválo ao escenario, que, ás veces, ainda hai certas resistencias, hora de programálo, sí. pero, bueno, en, en 2022 teremos tamén alguna, alguna praza xa programada. E no caso, de, y no caso de Alúa vai encuberta, como ben dicías, eh, pois, eso, está tamén sendo tenoa acollida moi, moi, moi positiva, e como forma parte deste certame Manuel María de Proyectos Teatrais, xa levamos umas 20 funcións e, e agora temos xa para 2022, para o primeiro semestre, pois outras 20, non? Xa xa previstas, que actualizaremos en breve datas na, na noso web para para eso para que a xente poida asistir e así poderla poder poder compartir en ¿no? ese trabalho que, que tantas alegrías nos está, nos está dando Queríamos preguntarte de, de, de, de a experiencia deste de Europa entre, entre cuatro paredes que podemos eh, eh, desfrutar en Galego o próximo mércoles a las 6 en la Biblioteca Anxer Casalen aquí en Compostea eh, eh, tamén cre, cre, queremos ¿no? eh, a ver o, o proyecto que, o proyecto demostra que cando se quere, e o idioma non é un limitante, sino, a, a máis, é, é algo que enriquece un, una, un, un proxecto, non? Sí, sí, completamente. A mes aquí, aí, eh, claro, a posta era, era moi clara, non? E as premisas eran moi claras. Eran textos breves, que se nos encargaba a cada unha das dramaturgas, de máximo de 15 minutos y para un máximo de tres intérpretes, ese éo condicionante. Y então cada unha tiña, pois pues é o seu contexto, a súa lingua e despois sabíamos que ia ser traducido este traballo. En este caso, no meu caso, pois pues é portugués. E agora eh a idea era claro poder continuar, ¿no? Esa, ese, ese tour por Europa a través de neste caso do teatro, pois pues, este eh, traducindo Esos textos o, o galego E para iso pues, contamos co traballo de, de tres traductoras De Antía Pérez que traduciu o texto de Deborah Pearson o galego E de Patricia Buján, que traduciu o texto de, de, de alemán, do alemán eh, o, sea, de Obexer, o texto O mundo exterior, dimo todo, traduciu do alemán o, o galego Y creo que tamén eso é un, un valor importante Non que non únicamente estamos falando eso de, de, de escribir teatro Sino unha importancia tamén de traducir teatro uh -huh. eh, Doutras lenguas para nosa Para poder facelo accesible E despois facilitar non a lectura E facer unha lectura colectiva Pois pues, a través neste caso Dunha lectura dramatizada Que é sempre un género así difícil Porque non é exactamente sí. eh, Únicamente interpretación Sino que é sa lectura polo medio ainda que esperamos de eh, presentálo logo máis adiante, pois xa se como un, un formato non xa de lectura, sino xa xa de, de, de espectáculo máis completo e con toda parte de iluminación e de todo. Entón, non acaba aquí o, o proxecto. Queríamos eh, pre preguntarte, porque dende de, de, de a tegua experiencia, este non no é o primer proxecto onde faces... Eh, O lecturas dra dramatizadas e, es máis eh, se si non tenemos máis entendido en un momento dado tamén has traballado a radio eh, facendo este tipo de, de, de proxectos. Eh, pero non, non é moi eh, doado e eh, non, non é moi común non. Eh, eh, a posibilidad de que a xente eh, poda presentar e eh, presenciar unha lectura dramatizada ainda que que nos pensámos que, que, que son cosas muy muy interesantes eh diferentes porque no en realidad de teatro, no en realidad tampoco una lectura, eh eso, una lectura dramatizada. Sí, sobre todo tiene ese esa idea de lectura lectura compartida, pero también con una, con una, con una pequeña eso, con una dirección, con un trabajo detrás. Eu non sei, teño, a verdade é que a asociación, por exemplo, a asociación de actores e actrices, si que ten traballado este formato, estos anos anteriores. Despois eu recentemente tamén he tido en participando nun club de lectura eh, teatral en Coimbra, precisamente a partir de un texto meu onde tive a posibilidad de de, de traballar non só o contido do texto e, e, e descubrir como esas persoas interesadas Na, na, lectura, na, na lectura Na na lectura literatura dramática eh, Un pouco que hai Por detrás da, da, das autoras que, que escriben Sinón que tamén a posibilidades de, de poñerse na pel dos personaxes eh, Os que se lle dan voz E despois presentalos non? Para, para un público E entonces esto foi recentemente algo Que venen facendo desde hai sete anos uh -huh. E eh, entón digo Si sí que hai moitas fórmulas Nas presentacións, moitas veces non? De de textos teatrais, esta, esta fórmula se acolle. Estou pensando tamén experiencias como na lonja literaria de, de Moaña, na que tamén teño colaborado, a lectura dramatizada, tamén é, é unha forma moi, moi directa no? de, de sentir o texto. primero de traballalo, eh, de, de afondar nele, pero despois tamén de, de, de poder falar eh, sobre ele alí en directo. Entón, bueno, é unha forma, é unha fórmula que que si que te fixesete inundado e que se, se traballa, sobre todo, xa digo para para divulgar, non, este traballo que ás veces non, non non está de todo así visible e presente. Vindo un pouco a algo de, bueno, de a tú de a que que aínda queres que eh, bueno, unha persona de nova, decir, de, de, de, de, de levas moito tempo o mundo da dramaturgia do, do teatro, de eh unha, bueno, eh creemos, ¿no? Vindo un pouco o currículum eh, que a formación, a experim la experimentación, el poder compartir con... con eh, pero tamén el poder facer os proyectos propios, es decir, pero tamén desde eh, de, de un principio hai unha posta decidida por por facerlo en galego. Tú e ti, eh, eh, años ya hai do premio que, que gañas en, en Barcelona, no con memoria de, do incendio, unha obra que, que gana en Barcelona eh, en galego. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eso foi... Sempre digo que ese, ese texto, desde logo, ese premio foi así o que xa me fixo non poder volver atrás, non dar marcha atrás. Eh realmente toda esta, non sei, este esta relación, bueno, coa lingua que me parece normal, casi non, a veces cando cando me preguntan non por, qué es, por qué es galer, que por que escoi que é a lingua na que, na, que, na que vivo e na que eu quero vivir, sí. pero eh, realmente o vínculo tamén co entre teatro e lingua ven desde desde a adolescencia, non, no eu son do Morrazo. E no morrazo, pois, aí había a, a mostra de teatro de ensino secundario Entón, aí, pues pois, presentábamos os, os traballos, os, as pezas de teatro Que ensayábamos durante todo o ano e que se, que se facían en galego E entón, a partir de aí, eu empecé tamén a, a escribir teatro eh, en galego Pón, esa era a lingua na que quixen traballar e quixen vivir me esfuerzo para eso. Y entonces eh, desde ese momento creo que centre a miña escrita vende logo y o teatro sempre o concebín nesta nesta lingua que na, na que vivo. Y logo eso pois eh hubo en ano 2010, que foi cando recibimos un Josep Robreño, que non son a primeira que o gaña en contexto galego Marcos Abal, en 2008. Eh, tamén, o, tamén dañou ese texto que se convocaba desde Barcelona e mm. se podía concorrer non nas catrolinguas eh, oficiais E entón, eh, nese ese ano 2010, eu gañara eh, o premio radiofónico do Diario Cultural sí. con Indor que, que, que eso tamén foi unha experiencia fascinante E despois bueno, pues, eh, foi para mi má alegría que dos 40 textos que había, pues, un texto en, en galego, como foi Memoria de Incendio, gañase ese premio. E xa digo, a partir de ese momento, eu creo que que sempre... eso Non houve volta atrás, non había dúvida, non había opción de dedicarse a outra coca. E hasta agora. A <risas> máis, ¿no? de, de tú mesma eres a representación de, de, de todo o que, o que teñen que decir a as mulleres en, en todos os campos, cedi pero en, en teu traballo tamén, non, algo de de, de dos dos proxectos, se a vemos, por exemplo, non en en 2014 retrato de, de la Sibila, non, que que é poner en, en digamos sacar eh, a, a figura de de, de Maru de Maruja Mayo, ao mundo porque aínda que sexa, digamos, a, a pintora máis relevante galega nombrada, Anomenada Aínda a súa obra é eh, moitas veces de descoñecida. Sí, sí, sí é, é, é, é o retrato da Sibila como bendiz y sí. eh, fue fue los primeros proyectos así también compartido ¿no? con otras autoras eh, como con otras dramaturgas en este caso eh, a nivel internacional porque se seríaría eso dentro de un proyecto donde tenía ser eso, 365 mujeres o no de, de, de, de 365 eh, obras sobre mujeres destacadas Eh, da historia e unha deseano, pois pues, escoñil a Maru Jamayo, como venís porque para mi sempre foi unha muller inspiradora fascinante e non de todo conhecida, cada vez está. Eh, un pouco máis presente no son imaginario pero cada vez que me, me, me entrevistan ou, ou me convidan a falar da obra eh, pois, en outras latitudes, non sei de pois, Argentina ou Brasil ou incluso Portugal, eh, a posibilidad de dar o nome de Maruja Mayo por citarlo neste texto de Onúela Simila, a xente de repente descubre unha mm. creadora fascinante que até o momento desconhecía e iso para min é moi moi enriquecedor. Então eh, ese pues é un exemplo da, da importancia tamén ¿no? de buscar aí eh, referentes eh, femeninos que non sempre están non sempre están tan tan vivos e tan presentes como deberían. Ese un deles, non? Despois Non me bonita, pois pues, é outro texto tamén que é de aí 2014 eh onde tamén se se rescatan e eh, se rescatan referentes femeninos e ten está protagonizado por mulleres moi moi fortes non moi moi moi poderosas si sí, non no sé o caso de, de maruja sempre os chama moito a atención no es decir porque eh, sempre que fa, falamos de, de unha artista parece que tengamos que poner era es como a nombre masculino que queras eh, eh, femenina e eh non e eh, pensamos que ne caso de maruja como de moitas artistas, Ela per, per sí mismo non necesita a comparación con ninguén es, decir, eh, es que a xeua obra de verdade eh, debería ser un referente eh, po, Poire como todos gustos, gustarte ou non gustarte Que iso non tene nada que ver Pero como rompedora, como a persoa que, que marcou un antes en despose a xeua obra eh, Maruja Maio é eh, eh, eh, así Sí, sí, completamente e Maio é incomparable e clasificable Então... <risa> Un pouco ta tamén para non robarte moito Moito máis tempo Vemos aí de, de que tamén la, A parte de, de formarte ti Pero de formar a, a xente Que en el mundo do, do teatro a, da, da dramaturga, da escrita eh, de, de, do, do teatro unha pregunta recurrente a, a un nome de De un curso, de un, for, de un obradorio tuyo Como escríbese o oh, impensa ou oh, impensable <risa> estoy pues, escribiendo, mmm, escribiendo moito, <risa> escribiendo moito hasta que de repente aparece ese fogonazo de, de luz que, que no que no me esperabas okay, <risa> que, que sabes que es ahí que te rodea pero que no me acabas de poner lleno, me pongo de repente a mí <risa> nada, no, ha chamado moito a atención, no? este, este oradoiro que que leva este adiante porque parecía una a, a por si sí, o, o título, ¿no? Eh já atrae, ¿no? E a, a invita a a descubrir o, o mundo de, de a escrita teatral. Eh é, sí, sobre todo perigo, pensar e repensar es na na escrita, na possibilidade de conseguir ver, ¿no? a través das claro. palabras. Esa é a esa es así un poco a, a clave y fue muy fue muy muy muy enriquecedor también ese, ese obrador no porque yo pensamos no que desde de, cuando se face las cosas eh, evidentemente desde de, de, de la enseñanza pero de, de una de un, de un pensamos, ¿no? desde unha posición horizontai é ¿no? dicir, eh, que sí. eu este comparto desde a mia experiencia pero que ti segur que vens aquí como alumna ou alumno eh, tens moitas cosas que que tamén eh, eh, eu como en este caso tu, ti como mestra se, se poden engadir a, a teua experiencia non mm, totalmente, totalmente si sí, eu creo sempre esa idea de de compartir y cuando se da desde un eso desde un esquema pues horizontal, abierto, donde todo fluye, donde todo se nutre, pues donde luego siempre va a ser mucho más efectivo. Y ya por, por, por, por último, es eh, decir, eh, bueno, recordando eso, ¿no? Que que este miércoles 29 a, la, a las 6 pueden disfrutar de este Europa entre cuatro paredes, eh, esta lectura dra dramatizada, es decir, que que es o que o que ve, veía Eh, Vanessa desde a Segua Xanela. Pois <risa> pues, eh, a verdade es é que parte, eh, bueno, a miña xanela está en vivo e uh -huh. uh, en aquel momento, pois pues, eh, o que me preguntaba non tanto sobre o que vía, so, como o que non vía, e o que non vía era a acampada contra a pobreza que se acababa de levantar, esos esos días, ¿no? Mm. Y y entón vai, vai un pouco por aí. Ese a minha chega a este proxecto chamase Hidrus e está protagonizada mm. por eh duas mulleras, duas veciñas que unha delas pois pues, unha enfermera, está confinada e outra chama se Ida, é unha muller de 85 anos que acolle a a unha persoa eh senteitona na na súa casa porque la entende que ninguém debe morrer eh. So. Pues a verdade é que que moi, moi agradecida de que de que hoxe po, po, po, hayas podido co, compartir con co a nosa xente con nos eh, a, a presentación eh, nada eh se si tú queres engadir ca, cualquier cosa nos encantado de que ofagas. Nada, nada, creo que hasta aquí xa hai un percorrido moi bo sobre, sobre o bueno, meu traballo e concretamente tamén sobre este proxecto Europa entre Catro Paredes que, que poderedes escoitar nas voces de Manuela Leston, Davide González, Fran Godón, Toni Salgado... Eh, Noelia Iglesias con luego espacio de, de Raúl Giraldo. Así que eh, nada, animar a todo mundo que se achegue o, o miércoles a, a Biblioteca Ansel Casal. Y ya por, por, por, por último, eh, preséntanos tú tema con que vamos a, a rematar -o esta entrevista, un tema de The Clash. Sí, vamos a esloitar dos temas que forman parte, ademais, do, que están incluídos no, no, no proxecto, no, nas diferentes escenas que están intercaladas con temas musicais e entón é seis European Home, <risas> así que, que nos quedamos aí a salvo na nosa casa europea. Pois moitísimas gracias de, de verdade a animar a xente a iso no? a que a que o miércoles se eh, ba, baixa a anxe casal 6 de da tarde eh, para para ti e a tegua tamén compañíaía e eh, moita moita merda moitas gracias e tamén que si xa un bon fin de año E eh, un mellor eh, comenzo do, do año novo eh, esperemos que aaxe sex xa moiísimas grasas polo tempo epa graciñas chaau sí. Chao, chao, chao. Radio Calimera, para ti y para, eh, para, para mí. mí para Sapoconchos criu Radio Calimera Para ti para, ti, para mí para, mí. para para clan cote ca plan aquí o sapo conchoso matutino da radio Calimera escoitábamos este colorete y quita sueños de Nacho Humbert eh, un tema que ven eh, temos que agradecer a nuestra siguiente convidada temos que decirle que a primeira convidada que temos aquí o, o estudio da casa do Peixe aquí en Curros Enrique 28 eh, que agradecemos moito Dir que ela é María Mejide, ela é, bueno, artista, pintora, eh, viaxante, decir, mestra, bueno, e moitas e moitas cosas, eh, eh, todas, eh, ou lo menos a que nos cono conocemos feitas dos do, do conhecimiento, pero tamén desde a paisón e eh, desde a querenza por por arte. No no sé qué pensará Ela de, de todo esto, pero antes que, que nada eh buen día, María pois moi bon día, encantada de estar aquí en Radio Calimera, que ademais é unha radio que lembro de de cando Euia, un instituto, quero dicir é, é bueno, é un placer realmente estar aquí. Porque porque ti eres Compostelade, Compostela, o sea, non non non de, de os arredores ni de non. No, si sí, si sí, si, sí, claro, eu sempre digo, bueno, un poco, igual é un pouco unha chorrada, no, pero que teño que teño pedigrí compostelano porque meus pais se coñeceron o Maicar, no, que xa, xa era un antro aí aí 45 anos. E eh, eh, bueno, pois pues eso como que me dá ¿no? Entidade de, de Compostelana Despois é certo que non vivín sempre aquí Que de pequena non estiven aquí Estiven na Terra xa, eh, E despois na Estrada e eh, En máis sitios Pero vol voltei aquí na, na, na preadolescencia Penso que os 10 anos, os 10 11 Que bueno, que é un pouco aí, non? Cando se forma un pouco esta Esta personalidade ou identidade polo menos no meu caso Y sí, sí, eh... eh, bueno, no, no si si, estou aí no Pontepedriña e chamáis bueno, non sabemos se se pode, pero de dir, pero, pero que agora nestes momentos eh, te estudia, estudar, te a Eh, vivenda é o centro Pero centro bello do Santiago sí sí sí sí que se pode dicir sí, sí. Está na Praça do Taural eh, No número, en ¿no? enfrente da Fundación Granel eh, Fonte de por medio E ademais, eh, se alguén está interesado En visitalo, pois pues hai como unha especie De exposición permanente, porque como é unha casa Destas de grandes, e eh, bellas, moi bonitas E eh, tamén moi frías, todo é que dicilo mm. Eh, pois, bueno, teño, teño posibilidade de ter os cadros expostos porque as paredes son grandes eh, e os teitos moi altos e, e é moi chula de ver. así que se alguén está interesado, pois sempre, sempre pode timbrar ou, ou, ou contactarme que, que é moi fácil. Eh? Poñendo na web María Mejide ou eh, é fácil ou pola rúa realmente que aquí non somos tantos e nos coñecemos ben. Sí, a, a, podemos dar, da, da damos fe do que é fácil, é decir a verdade é que para para no sé, un placer poder compartir, pero ela o o o fizo moi sincero mo el poder falar, el poder estar hoxe aquí en a, a Radio Calimera. Eh, queríamos, bueno, non no, no sabíamos por, por onde onde comenzar a falar de de con ti, no? Decir, de o currículum é brutal en el sentido bono, es decir, de... de, de Gracias. De, de, no, porque de, de verdad, palabra brutal, ¿no? Puede tener islas. En este caso no pensamos que, que vindo, ¿no? Eh, Coñocendo a, a tu obra, pues pues como todos caminos es un camino, ¿no? no nunca eh, me llorito, pero podemos, si, si quieres, eh, comenzar por por un proyecto de a 5 años ya, pero que sirva de, de, de excusa también para hablar de de la realidad actual de, de Compostela, ¿no? Porque faí faí hace unos años eh tufáis un, un mapa emocional de, de Compostela. Sí, sí, creo que foi lanzado no 2014, no 2015 agora xa, xa non me lembro ben, creo que ou no 2015, penso, pero esto realmente comezou antes, porque eu estaba vivindo naquela, naquela temporada en Lisboa e foi un encargo dun, dun, dun amigo, que tamén é cliente e, e a verdade é que, que un bo amigo e un bo cliente, non? e eu pues a verdade que de, de entrada non me apetecía nada porque quero dizer, eu fago pinturado natural quero dizer, a idea de, de facer un mapa me, me parecía un pouco complicado e, e además estando en Lisboa e tal Pero bueno despois eh, fun enganchando eh, e a verdade é que me foi molando ¿no? porque era como bueno, pues, lembrar a cidade e despois pensar tamén que, que todas as cartografías eh, responden en certo modo pois pues, a, a cosmovisións ¿no? e que, que a miña de compostela pues, pues, tamén pode valer ¿no? como, como a de calqueraentón pois pues, fixen un pouco pois pues, unha especie de representación da memoria emotiva da cidade Dende Lisboa e un, un principio o encargo quedaba ali, ¿no? quero dicir, era un, un encargo, unha peza grande de un metro e pico, casi dous Para, para este particular, pero despois vendo o resultado, pois eh, decidín que, que igual podía podía seriarse, ¿no? Eh, cal non foi a miña sorpresa que realmente pois feito de serial, ademais que eu non sabía, eh tamén resultaba pois moito máis barato facer unha grande cantidade que facer poucas. Entonces digo, bueno, pois veñaba un me lanzar, eh vou vou me lanzar con mil Así un pouco pois eso, a aventura e a presentación foi na Fundación Granel, penso que no 2015 ou 2014. E cal foi a miña sorpresa que realmente a xente se identificou co mapa E bueno, xa vou pola cuarta, quinta edición Quero dicir, eh, sigue, siguen o eh, levando eh, bueno, Parece que sigue representando de alguna maneira pues, unha cidade viva no? Co que a xente se identifica E xa cidade viva de, de, de a que Aquefalas eh, ha cambiado moito desde xe momento? Dende 2015, eh, bueno, eh, supoño que sí, porque tamén con o co, co tema da pandemia parece que, todo mundo, que o mundo en xeral cambiou ¿no? de, de, de, de, de dous anos para cá. Eh, pero bueno, despois no mapa non é que estiveran tamén os sitios tan actuais Porque por exemplo sale pois, a fábrica de Cuétara Que era unha fábrica que eu vía de pequena no Camiño Bello de Lavacolla Que penso que cando tiña xa 16 ou 18 anos xa xa, se, xa estaba pechada e eh, Saen cousas que son eh, pois unha serie de iconos que penso que son un pouco atemporais Entón, nese sentido... Ainda que as cidades cambian, igual as representacións eh, que non son, digamos, unha radiografía do momento realista eh, Pois eh, siguen sendo vixentes non, non vamos a ser moi originais, pero sí que vamos a xugar con a xugar con, con os nomes de, de algún dos, dos últimos proyectos Para facer as, as, as preguntas tamén, eh, unha que nos surxe quando falamos con calquer artista é eh, a de, de como vivir da pintura e non morir o, o, o intento Ah, bueno, eso foi unha charla que fizen para, para a Universidade de Lisboa para uns alumnos de, de quinto de pintura, penso que era Eh, foi, foi no 2020 no? e eh, eh, bueno, era unha charla un pouco pois, precisamente falando destes proxectos como o mapa emocional ou a edición dos meus cadernos de viaxe que foron editados por, por crowdfunding, un pouco explicar todas estas posibilidades que igual nas, na formación académica das universidades moitas veces Pois non son temas que, que se toquen para nada e a xente sae pois, das universidades ou das escolas de arte e, e bueno, que se encontra moitas veces a cruda realidade de que as galerías pois, levan un 50% as editoriais un 90, quero dicir eh, o, o, o simpático mundo capitalista no que vivimos no? e bueno, isto é eu... un partía un pouco nesta charla da miña experiencia personal e daba un pouco pois as claves de certos proxectos que a mi me funcionaron economicamente e que, e que bueno, que igual as veces eh, reinventa reinventando no? ou, ou, ou facéndonos eh, coas posibilidades que dan as ferramentas de internet eh, bueno pois pues, o feito do, do crowdfunding as redes sociais, que as veces non é tan necesario pagar uh, no? estas porcentaxes a, as empresas que un pouco nin que te van vender igual se pode facer un dende un mesmo, tamén é moito traballo, eh, quero dicir, eh? que non é non é tampouco un camiño de rosas, pero sí que hai posibilidades, no? de de, de, no? de, financiar os propios proxectos e eh? facelos viables, eh? conseguir eh, pois non morír no intento de vivir da na pintura, da pintura, que tampouco é eh? que, que, que viva un maravillosamente, pero bueno, pero vive facendo o que lle gusta. Supoñamos que, que en ese en ese en ese, en ese por vivir do do arte, Eh, en moitos eh, aspectos é eh, eh, importante Supoñamos, eh, non, non sabemos a, a Poder colaborar con, con outra xente Ou con outros colectivos, non? Sí, claro, eu creo que canto máis rede teñamos teñamos millor, no? Sobre todo pois eso, para, para os crowdfundings eh, eu, por exemplo, na miña casa, casa taller da plaza do Taural, é un espacio moi grande pois tento polo, casi sempre pois, compartir con xente que sexan xan artistas estiven no? eh, pois, convivindo con, con lúa Gándara o último que é un artista plástica que agora está en pollo eh, o último Open Studio que fixemos foi En medio da pandemia Ademais, penso que foi en xullo do ano pasado Pois foi con un colectivo de escrita permanente eh, que, que eran unhas aulas que, que in, se iniciaron en unitaria E eh, tamén, pois, ben veu José Perozo e eh, Alejandra Pombo, quer dizer, xente Que traballa no, no, no tecido cultural da cidade E creo que sí, que é fundamental, claro Tamén vemos, no, aí de Que hai ainda unha parte importante da, da formación eh, Tuya, pero tamén de, de, de formar a outras A outras persoas no? de, bueno, coñectimoste en, en esta charla que dábase en, en la anxe casal no? de, de auditto mando sobre sobre os cadernos de, de viaxe pero que tamén vemos no hai de, de como por exemplo en la, en la escola de aquí en la Eco tamén has, has feito non no fai moito eh, pero un, nos eh, llama moito atención eh, porque de do outro campo que da fotografía sempre interesónos moito o tema de, de, a, de a cosa nocturna no? de poder reflectire... Eh, tú fixiste un, un workshop no que que era sobre a pintura noturna ¿no? e eh, pasa la noche con Meiji me Sí sí a verdade é que aí foi moi simpático sobre todo foi o título que atirou de feito o de, de facer... Eh este workshop, non? Eh, a mí me parecía moi moi divertido facer a publicidade de pasar a noite conmigo. E, eh, eh, bueno, realmente, o que foi, foron dúas noites, eh, pintando de noite, aproveitando un pouco pues, a luz da cidade, claro. Pois pues perto de semáforos, eh, estivemos nunha zona que estaba iluminada, porque o problema fundamental era, claro, ter luz nos para, para poder pintar. E, nada, saiu moi guai, a verdade, eh? Igual é un curso sempre para facer máis no verán eh, De feito fixémoslo un poquinho tarde eh, Porque despois quedas con frío pintando no Igual as sesións eran de Duas, tres horas Pola noite o sea, Acabábamos as doce eh, Sí, creo que comezábamos as nove pero, pero bueno eh, Está moi guai explorar o cambio de paleta e eh, eh, Traballar esta pintura nocturna que, que non se fai tanto evidentemente pues, Supoño pues, porque é un pouco incómoda claro. Pero bueno, indo en grupo eh, cunha, cunha un bo incentivo Dunha teórica buscando Exemplos na historia da arte de pintura nocturna Pois pues, hai moitos no? Dende, pues, eh, pues, A noite estrelada de Van Gogh O que sei O eh, greco, a noite sobre Toledo sí, eh, sí, Que están, sí, están guais No Tina por allá chamá chamá un aos a, a atención, ¿no? es, de, de, desde nome a, por eso era un pouco coñecer, ¿no? O que o, sí, o nome tiña este enganche así erótico, sí. pero realmente eh. despois non ainda non desenvolvemos esa parte erótica que, que bueno, que igual hai que explorala, eh. Igual pasa a la noche con Meggi en pintura erótica, tamén tamén tiña o so seu tirón. <risa> Porque iso que os co comentáos, non? É dicir, de, dir que, que temos a, a sorte de que María eh, Compartirnos con nos eh, dos, dos seus treballos eh, Uno é o eh, Gary Pop, un caderno de hoxe e de sempre A máis, eh, vendo eh, que acabamos de, de, de ver, non? É decir, eh, un caderno do feito á pandemia sí sí sí sí sí este estivo feito no, no 2020 A parte recibiu un destas axudas do covidbe da xunta de no? bueno, ou do fondo europeo non sei exactamente e, e bueno é unha especie de eso sí que é un especie de radiografía do presente en Galicia de presente atemporal e, e, e, e tamén actual no de feito, hai un, hai unha parte que é un retrato que saio coa Coa, coa mascarilla e son un pouco hits galaicos eh, actualizados, salen pois a, a Ponte de Rande el, a Deus Ríos, a Deus Fontes de Rosalía en Kaomollis no? unha especie de traducción pop destes nosos eh, himnos máis solemnes de algunha maneira eso é porque pasei o confinamento cunha rapaza xaponesa e ah. y, bueno, me mostrou así un pouco esta, estas, estas linguaxes e eh, eh, bueno, un caderniño que funciona en formato mm, desplegable E tamén como póster E a verdade é que se pode ver, por exemplo, en NuMAX o, o teñen colgado ali E despois a que en queira vir polo meu estudio pues tamén, claro Invitamos, bueno, el ao fa a Pero nosotros aconsexamos Non nos no, no fuimos, pero se, seguro que ainda <risas> que Porque Tene que ser moi unha eu, eu recordamos En, en Valencia Se fai unha cosa que é a, a portas Sobertas ao Cabañal Eh, moitos Mo xente obre as seuúas casas pero tamén moitos artistas abre nos seus A ah, aquí se fixo é eh? eh, mm. eh, mm. eh, eh, moi diferente porque non, non teñen non o artista é a persoa pero vero seu taller é, é diferente mm. sí, é sí, sí. Cosa... eu creo que está que está gua eh? ver un pouco as entrañas do, do traballo tamén te fai Te fai bueno, ter unha cercanía que igual noutros formatos pois non non se consigue tanto, non? Quiero dicir que tamén está guai ver as cousas expostas nun museo ou nunha sí. galería, pero non, eh, non ten que ver, non, con con ver o, ver o traballo no taller. É eh, diferente, si por iso que já que temos te a suerte de que artista o está convidando, pues, facerlo, facerlo de eh, descubrir a a obra, o seu taller que, que seguro que va, va a ser unha unha un bo abraio, non. Tambén queríamos eh, falar un pouco do Do, do momento ¿no? es decir, de, de, tu, tu levas tempo eh, fa, fa, En esto do, do mundo Do arte decir, de, Pero non no sabemos ¿no? Falábamos antes con, con, bueno, con Vanessa Sotelo Que ela é do, do mundo audiovisual ¿no? eh, f, eh, Estaban facendo Un proxeto sobre Como ela e outras dramaturgas Viveron eh, e o confinamento Como é eh, para Para unha artista eh, Pensamos que tires tamén Artista da rúa. Eh, tener que estar confinada. Hum, hombre, pois pues, eh, foi duro como para, como para todos, claro, non? pero nesse sentido, pois eu creo que tiven a sorte de poder reconcentrarme moito no taller, que é algo que que as veces sempre fago, quero dicir, e eh, entonces bueno, pois pues, puiden aproveitar como teño esa parte do traballo que tarde, que, que sempre fago unha vez o ano ou dúas, quero dicir estas reclusións de meses eh, traballando no taller, pois digamos que como tiven a sorte de teño a sorte de poder organizar o meu traballo, puiden meter aí o, o Bueno, pues este traballo máis de concentración e de taller lle saqué partido porque estive pintando uns formatos grandes, que facía tempo que non podía, quero decir, de alguna maneira é aproveitar a circunstancia que é a obrigatoriedade da reclusión e e e bueno, pois pues máximo, que foi poder pintar estes formatos grandes no taller e e bueno, de aparcar a parte, digamos, da venta ou da exposición social, pois pues que, que como non se podía, pois pues para outros momentos, claro. Mm. Ti eh, creemos que estudias belas artes en Sevilla? Eu estudiei en Pontevedra ah, un par de anos Pero despois a marchei a Sevilla o sea, E despois a Lisboa sí. wow. eu, eu son moito de marchar eh, De marchar cara, cara, cara O tempo cálido Quer Eu teño unha vocación de sureña Bueno, estamos no sur de Europa Que Galicia é o sur de Europa de, Por suposto pero, pero a verdade é que sí que me gusta A luz do sur eh, tamén me gusta a luz de aquí eh, pero, pero as veces eh, Sobre todo agora nestes días así de chuvia Y as veces que me encanta tanto pintar fora Ou pintar con luz natural Sempre que podo viaxar Tendo a ir nunca, Casi nunca vou para o norte Para o norte, a verdade Dixa, falando de, do norte Decir, de, bueno, tú has, has, viaxado, has viaxado moito decir de, Pero tamén ha sido eh, Gran protagonista eh, Dimos así E despois explicas tú En cans tú sabes o que é triunfar en cans e <risa> aí presentaste o fa fa poco ¿no? eh, o sur de Galicia parece de Hopper sí, de sí, sí, sí, sí, sí. esto foi unha invitación que me fixo o festival de cans hai no xa u que foi no 2017 nos 2018 a facer un caderno de cans entón eu fun en varias eh, edicións do festival e un pouco po estiven facendo estos cadermiños como, como estes como estes dos que falamos e ¿no? uh -huh. claro despois dimos bueno pues podemos facer unha expo sobre este pero realmente pois pues, veo a pandemia quedou un pouco todo paralizado. Por eso este proxecto se fixo agora no dous mil vint eú foi foi sí, sí. defeito agora. E bueno, a verdade é que me saiu bastante traballo tamén, non só vinculado a Cans, tamén eh, pois pues en Olla, eh, fun contratada para facer un, un proxecto que se chamou Olla a usted, tamén de caderno de viaxe da Contorna, tamén na zona de Tui, entonces de algunha maneira digo, carai, teño bastante bastante traballo de, de caderno e eh, de pintura en directo deste deste sur de Galicia. E, e un pouco confluiu todo no pois no Festival de Cans nesta exposición Que, que, pues, no, que Digamos que as pinturas e, e os grabados e os, e, e os cadernos retrataban un pouco esta Galicia Un pouco pues, preciosa de paisaxe Pero, pero realmente pues, de moita carretera, moito trailer, moito club, moito polígono Que é un pouco esta beleza e, destartalada que ten esa conexión americana no, con, con Hopper Pero sí. bueno, que é un guiño totalmente forzado ou non Quero dicir, é personal, é unha visión personal. A máis o polígono tamén te feito gañar o último premio, ¿no? que, que, que te acaban de, de dar fai, fai moi pouco, hai moi pouco. Pois pues sí, si, sí, si, sí, sí. eso foi unha unha peza de de grabado que se chama Drama en el Polígono e que de feito eh, estivo feito no, no, en escena set que é no polígono do Milladoiro eu estiven traballando con ou oh, non, non estiven traballando, este no set hai anos, penso que no 2017 no 2018, eh, me axudou nas súas instalacións a facer unha escultura que iba para unha exposición A, a Vigo, no, el eh, pois bueno, teñen moitas moitas eh, máquinas e eh, posibilidades e, e estivemos facendo facendo unha especie de eh, unha, unha planta nunha lámpara, bueno, unhas pezas eh, con, con plástico eh quente, así moi, moi digamos, con técnicas industriais. Entón, de algunha maneira eu Quería pagarlles o, o traballo con, con unhas acuarelas ou con algo pois pues, de retrato do, do polígono non nos poñíamos poñeíamos deaccord estiven facendo varias acuarelas no sé que bueno ovo digamos unha un, un pequeno drama que non que non foi tal no pero como non non saían as pezas, finalmente eu eh, estiven traballando en gravado e fixen un estudio desta de, de zona desta de nave de este no set en litografía o sea en, en en grabado en pedra e en, en aluminio. E unha destas de pezas, pues, eh, presentei na concurso internacional de grabado Jesús Núñez e eh, le veía a, gran, a grata sorpresa de levar o primeiro premio, que é realmente un premiazo. E, eh, eh, bueno, así foi, así foi a historia. Despois, eh, parte desta serie pues, foi parte do, do pago que lles fixen a, a Scenoset. Para que digan que dos polígonos non poden sair cosas bonas é dicir, de... Claro, claro, realmente despois o espacio do polígono da, da nave de Scenoset eh, a mí men, men, me parece moi plástica, eh, sí. quero dicir con tantos materiais, máquinas e é un sitio chulo para, para pintar ou para facer grabado para facer eh, debuxo Eh, bueno Para min inspirador De feito Eu debo, debo confesarte Que, que eu eh, bueno, por A familia é eh, de, de, de restauración Pero de, de bares De, de polígono eh, Eu crecí en Manís É eh, un polígono industrial do aeroporto E eh, para mi moita xente Cando eh, está en un polígono Que parece Ui, que, que medo, que respeto eh, Para mi é moi natural Claro, porque os primeros 20 anos da minha vida Eu criei me en un, eh, un polígono eh, E chamoume moito a atención eh, Aquesta Hmm. a obra ¿no? de, de o que esconden os hmm. polígonos ¿no? máis Ma, alá de que, que tamén tenen vida aunque parezca que non en... si, sí, bueno e ademais vivimos moi rodeados dunha realidade sí. poligonera completamente ¿no? quero sí. dicir aquí temos varios temos o Costa Bella, temos o Milladoiro temos o outro o de, o de Boisaca hmm. eh, quero dicir eh, bueno pois no, es pues es eso tamén ten a súa a súa beleza e a súa tristeza tamén eh. sí, sí, sí, Amba, no, ambas no, no, cousas non é idealizar na, hmm. nada pero, Sí, pero é oh, eh, unha parte da realidade exacto eh, eh, ¿no? exacto iso También queríamos, hablando eh, de, bueno, presentabas ahora do, dos cadernos de, de viaje, en este caso de Latinoamérica, pero tenemos una curiosidad, eh, porque una de las primeras eh, poetas cantantes que conocimos, no conocimos personalmente, pero sí aquí a, a Galicia, fue, fue Lucía Aldao. Ah, sí, sí, eh, sí, vemos sí. que tú en 2007 tuviste una colaboración con con Ela en, en Alemania, ¿no? Sí, en pasado, ¿no? ¿Cómo se en, llamaba eh? Sí, ¿Qué qué, sí, <risa> qué Exacto, eh. sí, Sí, sí, sí, sí, aparte que Lucía y yo somos muy amigas, E, de feito, hai unha pintura Que, que bueno, eu fixen varios retratos A Lucía O sea, foi, foi varias veces modelo miña Quen sabe se, se igual eh, Pois pues unha terceira E, eh, eh, bueno, pois pues é normal, claro Que, que fixéramos proxectos xuntas Porque, ao final, eh, bueno pues Non somos tantísimos É eh, eh, fácil aquí ¿no? Intimar, ahí. digamos ¿no? Cosas no, artistas Es curioso que que eso no que, que dos do artistas eh, galegas Es decir, coincidan en una ciudad sí. como pasado, no, no, no, no, pero fuimos juntas Fue ah, vale. un proyecto que presentamos eh, juntas vale, sí vale, si, sí, vale, no vale. coincidimos en pasado ah, Ya nos vale. conocíamos de antes Vale, vale, sí. vale, no sabíamos por sí, sí, era sí. Muy... Y ven, par, falando de, de Cadernos de viajes falando de, de viajes Es decir, la tensa ahí una Bueno, suponemos, ¿no? Que, que también un amor y una pa paixón por Por o que bueno, por unha parte, de, porque é claro, moi grande falar de, de Latinoamérica, ¿no? pero moita conexión ¿no? da teua obra tamén. Eh, bueno, sí, a verdade é que eu fixen unha viaxe espectacular, que creo que foi no 2007, que foi do de sur de Argentina ata Bolivia, con un salto a México, porque na fronteira con Bolivia me deron unha bolsa a México, cando estaba ali. E, e, bueno, a verdade que foi unha desas viaxes, eu que sei, eu creo que tiña menos de 30 anos, e nunca fixeron unha viaxe así grande, Eh, para mí foi bastante iniciática nese sentido E despois visitar a Tierra La Tierra del Fuego Claro, é eh, dos sitios máis espectaculares que vin nunca Que lo diciré, eh, o máis parecido a entrar Noutra en era geológica É eh, unha pasada Entón, pois, eh, quedei gratamente impresionada, claro Tu vistes tamén en el, en el salar De Juni, pudiste estar ou non? No, estive en outro salar antes Pero non cheguei ao salar de Juni de, de feito, está aí pendente Que sí, hay que voltar Yo eh, eh, no conozco a parte que tú decías De Torre de Fuego Pero de los de Juni eh, Pasa como eso Es eh, decir de, de, no, no es comparado No sé eh, no, no, Hay que verlo Hay que Sí hay, hay que verlo Pero pasa como Los polígonos También <ríe> Ocho que hay gente Que vive allí Guau wow, Es duro que hay Claro es hay Que esto hay que También te, te, no, Claro que vamos aí, o vemos e nosotros marchamos, ¿no? voltamos, pero a xente vive alí en condiciónes moi complicadas eh, Eso tamén estive en Senegal, no Lago Rosa é un pouco mesmo, ¿no? tamén hai, hai pois unha población que vive ao redor do Lago Rosa eh, adícanse a sacar baldas de sal ¿no? untados mm. en carité e tamén, tamén é moi duro claro, Lago Rosa é espectacular claro. pero e aparte un punto moi turístico pero despois as condicións da xente que vive alí mentela, no? De, que de, decir, que... todo ten osas a suas sí, as súas caras, no? Coñecer realidad De que sempre teñen sí. máis caras de que moitas veces todas po podemos, mm. a veces podemos porque moitas veces en, en, en, Ainda que quieras non, por exemplo, no que ven. Sí, si, acceso, claro, consigues. Non, non é posible porque tamén moitas veces quando vais de, de visita, en, en, ainda que non sea de turista turista, decir, a xente intenta protegerte, ¿no? Decir de... Ojo, oh, oh, ¿dónde vas? ¿No? Que está bien. Que por una parte está bien porque... Mm. Pero por otra falla que hay... Pues yo recuerdo, ¿no? Haber estado en eh, eh, en Cancún eh, por casualidad y acabé en, en, en isla Mujeres. Claro, que es una realidad de, que cuando conoces a gente que está viviendo ahí a situación dices, guau, wow, esto mm. también es Cancún. ¿eh? Es decir, que a gente olvidamos, ¿no? De, claro. De sí, puras. en ese sentido, Caderno está guay, ¿eh? Porque mm. un poco esa mirada en certo modo naíf ou ou digamos incluso colonial, no, que tú solo ves a parte bonita, a parte tal. Eu creo que o debuxo de algunha maneira te permite unha mirada máis concentrada, ¿no? e, e e outros tempos tamén, quero dicir, non vas eh, facendo fotos rapidamente, nin, no? intimas un pouco coa xente, que te permite un pouco máis de acceso, que tampouco é que sexa unha ferramenta de grande cambio social, eh, tampouco <risos> tampouco sexamos aquí ilusos, no? Pero bueno, é unha maneira igual de aproximarse menos menos menos eso menos colonial o menos Bueno, nos, nos vamos a te, te interpelamos ahí con cómo has has tenido atrevimiento de decir que no te expresa, es decir, de <risa> Para nosotros encantada de, de que así llega porque pensamos que va a hacer o o, o, agra, o va a agradecer, eh, pero ahora vamos a escoitar una otra otra canción que también nos Nos traías tú, si quieres, eh, un poco a que os coitábamos primero Que era, pues eso, ¿no? A gente de, de Colorete y Quitasueño que, que era este tema que estábamos escoitando? De Colorete y Quitasueño Ah, bueno, a mí es un tema que me encanta Y, y bueno, últimamente me reverbera un poco una cabeza Y, y es un tema que ya conozco de ahí tempo No sé si será 2015 o de 2016 Pero, bueno, tenga así, ¿no? Conta una especie de drama de una manera alegre, ¿no? Sí y, E, bueno, gustame moito tamén eh, O punx que ten eh, e de, O desenlace da, da canción E, bueno, vio que escoñen uns temas Pois tamén sen máis, eh, quero dicir non, non lle din moita, moita máis volta Pero, bueno, si sí me identifico E agora pues. vamos con las bistecs Si, sí, esto era un pouco, bueno Vamos a escoitar o tema, despois falamos, se queres Vale Griegos romanos Son todos humanos Romanos Son todos humanos Mientras vivieron Columnas construyeron Mientras vivieron Columnas construyeron Dorica, Dorica Jónica, Jónica Corintia, Corintia Rubens y Piziano, el, el Greco y Velázquez Que si sombras, que, que si luces Que, que si colores, y si si cruces cruces san y las frutas Que pesao Monet y los pignes Que pesao Manet y las flores Que pesao Seurat y los puntos Picasso Oh no, otra vez tú Oh no, otra vez un buen hall Oh no, otra vez tú Otra vez tú. Oh, no, otra vez tú, la maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida, griegos romanos son todos humanos, griegos romanos son todos Un hombre ex de homo, es divino Oh no, otra vez tú Oh no, otra vez tú Oh no, otra vez tú Oh no, otra vez tú A Calimera Pirata Calimera Pois pues, ben, que os podes decir de, de as bistex <risa> Bueno, eu creo que non, non, non podo dicir moito E <risa> que non fai molta, moita falta Quero dicir, eh, se a xente xa ve, ve Esos vídeos, pois pues, eh, creo que sobran as palabras Y bueno, este tema ben facía especial gracia poñelo aquí, pois pues, tamén pois pues, un pouco como reivindicación das mulleres na, na pintura ou historia da arte, ¿no? Eh moi irónico, eh, como trata todo todo este tema da, da historia da arte, ¿no? Falos con pincel, como que en di, y, y bueno, tamén el lixeiro é, é e gracioso e iso tamén dende meu punto de vista é unha grande virtude nas sí. artes En na vida en xeral. Si, sí, porque bueno, A, a, como a mayoríaía ou creo que os todos os campos non, non es diferente o mundo o mundo de arte o mundo de a, de a pintura no es decir cantas grandes grandísimas a, artistas eh, descoñecidas en Galicia en todo o mundo hmm, si sí, parece que un pouco agora está esta visión está cambiando pero pero de logo Pois pues aínda hoxe día oxe en día se nota no no Bueno, na xente da miña xeración, por exemplo, e, e parece que non, non, e parece que unha queixa e unha queixa pois insistente ou que xa non ten sentido, pero pero non é verdade, non? As oportunidades son sempre sempre máis complicadas para para nós e eu non é que estou nunha mala posición nesse sentido, eh. Pero bueno, por min e por todas as miñas compañeiras. Claro, eu escoitaba fa uns días a, a Luz eh, que bueno, que a o, recordaba porque onte facificeron un reportaxe Dela ou a televisión eh, Española eh, Ela comentaba, eh, recordo, ¿no? e hai fai tempo Que, que coa toda a nosa Historia que cada quen tene Ela tamén eh, eh, desea Eu sou unha afortunada Pero iso eh, fai Que o meu trabalho teña que ser consciente de Desa fortuna e recordar eh, e traballar tamén De cara a toda esta xente Que non que non hmm. pode ou non Pero de, de, de, de saber ¿no? eh, Penso que tamén é importante Iso hmm. No sé. Sí, sí, sí, sí, claro. Bueno, por eso un pouco no Galipop sale, ¿no? Pois pues salen figuras pues como por exemplo, pois pues, Maruja Mallo, ¿no? Pardo Bazán o bueno, pues están aí como como como figuras galegas que é certo que son as máis reivindicadas, ¿no? Pero bueno, igual es que as outras tamén eh, non, non as descoñecemos, non as coñecemos, ¿no? Igual claro. hai que facer tamén aí máis labor de, de investigación, o que en pintura, por exemplo, galega de mulleres eh, non non non coñezo moitas, eh. Aunque mm. bueno, hai artistas actuais, no? Ángela de la Cruz, por exemplo. Eh... Pero para esa ISO, no que mo, no, no sé del campo da pintura, supoño que tamén, pero en moitos campos, no? Es decir, se si o filtro de eso que se dice calidade, que se que moitas veces se o pasa a unha unha muller, so pasará a, a un home? Es decir, moitos moitos de esos grandes que se anomenan, o sea, grandes artistas, non serían, es decir, porque Creo que o filtro moitas veces es, es moi moito máis máis exigente, ¿no? Desde de si sí. si es creo é mm. eh, desde visto desde desde fora, é eh, un oso. Supoño que nan, non é xa só o filtro, pero digamos que a organización da vida para que mm. a dedicación poida ser eh, pois pues, es igual ao mesmo nivel que a que ten eh, que a que tiñan aí tempo atrás eh, os homens pois pues igual non claro. non era máis creo que máis tamén que son como pequenas trabas constantes, ¿no? Pequenas ou grandes, agora igual mm. son máis pequenas, ¿no? Pero esa, esa posibilidade de, de, de dedicación plena E consideración do, do medio E bueno, que despois somos animais de costumes E é difícil cambiar a, a costume ou hábito ¿no? Eu que sei, non? Si, sí, eu re, recuerdo unha conversa con unha con grafitera de, de, bueno, Era tamén fotógrafa Ela sempre comentaba É es que as, as paredes Están xeas de faos es decir, de, de falos ¿no? E de, conas non hai Por no que todo o mundo dibuixa falos E non se dibuixan conas ¿no? decir, de, de algo tan, tan, mm. tan hai Había unha grafiteira de Vigo ¿no? Que facía conas eh, sí. Agora non lembro o seu nome Pero que estaban así moi guais sí. muy... Pero sí, sí, sí, claro Eu no, me recordo tamén ¿no? eh, a, a meua entrada aquí eh, Fai pouco a Galicia decir, o reentrada a Galicia Eh estive vou a recordar, pero eh, a praia onde do de San Pedro, onde Ah, que facou... que son as furnas? Penso o non sería as furnas ou per... no no, si. O... Sí, sí. sí. Eh, porque había un graffiti feito de Julia FX, que é unha grafitera da das Valencia, eh, ah, que sí? estaba aí de noela, no sino un o o grafiti, dixe wow, estas cosas no que a vida teñe de, de... porque tamén iso, no, en tu tú, tú tens eh Tra traballo desde, desde arte urbano, non? Mm, non, arte ah, no? urbano no eu penso que O sea, que, que grafiti eu non fixen nunca non, ah, non, vale. Ainda Estou esperando un convite <ríe> no pero realmente non, non Nunca fixen eh, Fago traballos en formatos grandes Que poden parecer murais, porque igual son pezas De 4 metros e tal, pero que en parede Non. Bueno, a verdade é que fixen hai moito tempo, no, cando estudiaba en Belas Artes en Pontevedra, si que fixen algún bar, eh, tal. Pero profesionalmente, xa en plan Ainda non Porque hai pouco Aquí en Compostela Se fixou como un festival ¿no? De, de, sí. de, de murais de... sí, sí sí sí Elas tamén pintan eu, eu participei no crowdfunding e eh, eh, Si, sí, pero realmente O que a deriva de traballo eh, Físico de pintura en parede Non é un campo que, que teña explorado De momento eh, Bueno de... Tambén teño un pouco de vértigo eh. este, vale, este te voy a comentar ¿no? Que tamén é un traballo De... de... Sí. Diferente, por dito... Sí, sí, sí, claro, sí, sí, sí donde... pero bueno non, non descarto para nada que en, que en algún momento faga algún mural eh? non... De feito fixen hai pouco Coa, coa miña sobrinha eh, Un pouco, pois, pues, regalei eu precisamente Para facer unhas plantillas e tal Quero dicir, eh, pero... bueno, unha cousa didáctica Evidentemente eh, eh, simpática Pero cunha peza de, dun artista Que me gusta moito, que ademais é moi colega Que se chama Verónica Ruth Frías Que, que de Málaga e eh, Que ten unhas pezas que son plantillas Eh, que se chaman, bueno, que teñen unha fraseciña que Forget princess, call me president ¿no? entón, Este foi un regalo que lle fixen eu a miña sobrinha que ten cinco anos para que fagamos eses grafitis eh, das pezas de, de Verónica Ruth Frías Necesario, Isa, eso que tamén comentas ¿no? eh, poder eh, que os referentes, é dicir eu recordo en Valencia facendo unha entrevista a unha artista que se xa a Rúa, la, la Rula eh, la, tamén fai, non no murais sino tamén eh, máis cadros que que obra bueno, obra plástica en eh, e, e que vai co comenzar, eh, digamos, já eh, con unha edade, bueno, é moi xoven, pero que, que comenzou a casi aos 30 anos, non, non foi, é unha cosa de... Si, sí, que, non, non, que a xente eh, comeza máis nova, non? Eh, sí. E facendo, bela, porque era, est, eh, bueno, tive unha filha, pero despois foi velas artes, eh, e non teñía claro como... Como firmar, eh, puso a, a Rula, porque, bueno, un nombre que llamaban eh, o Mestre... A Rula, que parece galego, ¿eh? eh sí, en Valencia. sí, sí, sí, oh. eh, de ahí de... Sí, era de ahí de, de, de, de, de, de Valencia. Ah, a Lula porque como le llamaban a, a, a, seua, a seua Casa, eh, o Mestre o dos Mestres, cuando hizo un, un, una primera obra, así, eh, firmó como tal, le dijo, pero si firmas ti como tal, eh, van a saber que eres una mujer Estou falando, non no, no fará ni dez años de, mm. de que le a fizo e de, desde de ese momento ella dicho, a, e a dixo, é algo tenía caro, é sempre mm. caro, porque non que, que un mestre de, de belas artes te diga Eh, firma que non sei se pa que eres unha muller Onde estamos? No? De, uf. Mm, é que realmente supoño que sí Que cambiaron en 10 anos 15 ou 20 anos, cambiaron moitas cousas eh? sí. Pero a que penso, eu realmente Profesoras de Belas Artes tiven moi poucas eh, En Sevilla, creo que era, eran casi todo profesores eh? Non lembro ningunha Solo unha de psicoloxía da arte Pode ser? Quero dicir, eh, tamén igual foi un pouco coincidencia Un pouco non, pero dicir, había moito, moito sí. menos Sí, sí, sí no, que son esas cosas que parece que no, pero que no, no, nos dejan señalar, es decir, de, de, sí. nos va marcando, decir, y tanto si eres mujer como si eres home o como porque eso te, te marca para para muchas veces desde la parte de hombre no, no darte a cuenta, ¿no? De dos privilegios de de mm. esto, cuando alguien le falas de uf, ¿Cómo que privilegios por ser bueno, bueno, a la cual que que trabaja al a su a mm. ritmo y a su tiempo, ¿no? parabas que estás en un momento de ahora agora en este momento de, de tranquilidade por pero de, de esos viajes o o último dos últimos Tú vais e celebras o teu último aniversario en, en Atenas, non? Ah, sí, si sí, a verdade é que tive unha sorte <risas> porque a, a, a, había xa tempo que quería facer esa viaxe e realmente pois pues, cando se puido un pouco que despois quedei bloqueada eh? despois ali nos Alpes digo bueno igual é eh, agora ou nunca no? un pouco esta cousa da, da pandemia parece que nos acelerou o presente no? sí. e, non sei eh, pois tempo perdido tempo que foi no? e eh, bueno pois tiven a posibilidade a verdade é que eu estou buscando un sitio para, para igual ir a vivir un par de anos ou quizáis facer un doutorado e tal e, e Atenas me parecía unha, unha posibilidade eh? E nada, pois pues ali, ali me fun Estive en casi un mes por aí viaxando Estive nunha illa, despois estive en Meteora Estive tamén en, en Salónica Un pouco tomando yo impulso a, este, a, bueno, a estes países do sur Que son os que, os que a mí me gustan ¿no? de, eh, bueno, Que igual non hai unha grande Calidade da vida como nos, nos do norte Pero teñen clima, teñen boa comida e bueno, pois pues igual a posibilidade estiven visitando a Facultade de Belas Artes eh, e estiven facendo un caderniño tamén é verdade que para facer un bocaderno é preciso máis dun mes, eh, quero dicir, porque necesitas eh, meterte no proxecto e estar polo menos tres meses para que saia haya unha publicación eh, decente así que quedaron aí unhas pinceladas e bueno, pois a ver a que volver sempre, sempre vou con todo o que es dura, porque Atenas é unha cidade que a xente de, de, yo, eu, mismo que hasta que no, no, non tuve a sorte de poder estar ali un tempo en eh, unha cidade moi moi grande, é dicir de, de inmensa que que non quando estáis fora non pensaba que era que era sí, unha urbe grande, si, si, si, inmensa, é dicir de, mm. con moitos contrastes, é dicir con moito mm. moitas diferentes, moitas, é dicir. Mm. E despois si, a, si finalmente acabais personalmente porque Atenas é eh, eh, como Cando está en, en Nova York É ¿no? eh, eh, Grecia, é non é Grecia no sé como explicaron Si, porque está todo ali E ¿no? claro. eh, eh. eh, eh, que Grecia teña esa parte Que yo sí que non sabía Moi de dos Balcán sí. Porque sí, esa sí, parte é sí, sí. es algo que os Mediterráneos Non, or, eu, eu personalmente Non pensaba Ellos tenen moita influencia de toda isa parte porque realmente están a, están ao lado, lalo, claro. E de... sí, sí, sí, sí, sí, hai sí. moitas costumbres, moitas tradicións que son máis de alá de do a do, do, do xente dos Balcáns. Isto en, en Atenas non se ve tanto, pero quando ya Tesalónica se, se, se, se ve moito máis, por exemplo, ¿no? Claro, sí. que Tesalónica está a, sí, a coste, está pegado. De, de, de, sí, é verdade, que é un mundo, no, por iso que la mo me atención e ve moi pouco tempo, estuve de dous meses solo por, por Grecia bueno, decir, xa estivites de... máis que eu, eh? que eu estive un, un mes o sea, dizer, eh... pero hai, hai mo, mo, moito tempo eh? e tamén sorprenderme moito como caite todos os postos unha viaxando eh? a mea experiencia que Os lugares poden ser sorprendentes Pero a mí o maior abraio sempre é a, a xente hmm. A verdade que eu tive moita sorte eh? Porque estiven viaxando sola E, e entón, eh, bueno, con un Airbnb Me metía un pouco en casas Onde onde houvese xente que me hospedara Que, que tivera un pouco pues Que me fixera un poquinho de Cicerón no E fun realmente adoptada O sea, moi guai Porque en Atenas estive en casa de unha rapaza Que me levou a bar onde la traballaba Que non sei que Fou comer comigo o día do meu cumpleanos Bueno, estive sí. moi guai E en Salónica Mesmo tamén O sea que conseguín realmente Facer moita moita conexión Que guai viaxar solo Pois sí. a veces é, é máis Máis difícil Nese sentido Porque ás veces estás solo Moi solo E sobre todo Cando non falas griego Que, que tamén non é tan fácil non, quero non, decir. Non, Nada fácil E sí pero, pero bueno Gracias a estas Bueno que decíamos antes no Estas ferramentas eh, Que podemos utilizar Pois pues, eh, igual Sen necesidade de pagar Pois pues, eso Pois pues, ni a Ni a compañías de viaxes Ni a nada ¿no? Que un pode Pode montarse Pode montárselo solo Bastante ben No Sí, sí, sí, sí. eso Eu recuerdo sempre a experiencia Agora, despois de Atenas Sempre que, o primero que Moitas veces pasexando feindo, feindo un rotero por unha ciudad penso, uy, este edificio se podía ocupar Este, porque Atenas no, hai un es, grande es, movimiento es, social, é sí, eh? sí, sí, sí, sí, unha pasada eh, A máis iso, é eh, de, de A ocupación consciente, que digo yo É moi guai É que isto estamos ocupando porque esta xente Está dormendo a rúa E non vamos a permitir es decir É mm -hmm. xente que ten a súa propia casa ou ao aluga tal, eh, eh, está metida nos nos movementos mm. de que a xente moitas veces pense, non, pero caro, el, non, non, falamos de, de, de todo tipo de xente, pero que tamén xente que ten unha posición acomodada, decir, a a pola. Si, si, si, supoño que si, sí, claro, de... a crisis que houbo no, en Grecia no 2008, 9, 10, claro, debe un sí cambiar a estrutura, bueno, igual eso siempre estivo ali. non sei. Eu estive sí, tamén de visita na facultade de Velas Artes e, e estaba completamente destrozada, quedei alucinada, eh, quer parecía, non sei, sé, un espacio pois a copa, de feito pensaba que estaba que, que estaba de ruído, que non era non era posible facer aulas alí. Quedei impresionada, ¿no? E despois había, sin embargo, pois pues, grande vida, grande movimento, ¿no? Tese mm. primeiro este susto de a ver onde me meto, ¿no? Que este descampado eh, con pinta de asesinato que es, pero pero bueno, e ten esta parte tamén, no, de de bueno, de reconstrución, de beleza destartalada, de decadencia e de resurgimento, no? sei, ten o seu atractivo. Ten o hai que coñecerla como sempre comentábamos antes, no? E a veces onde as cousas están desestructuradas tamén é onde máis se poden facer cousas, precisamente porque non está todo tan controlado. O sea, esa parte, ¿no? Sí, sí, o sea, isos márxenes ¿no? Que tantas mm, sí, veces sí, no, sí, sí, dan... Bueno, falabas iso ¿no? De que estás en un momento de Agora mismo de, de tranquilidade pero, pero ainda Para, para onde aínda Que sean Compostela, para onde camina O teu Teutreballos y... Pues mira, eh, agora xusto eh, a, ra a raíz deste premio Da de, de Diputación eh, Este premio de, de Arte Gráfica Pois pues teño que facer neste ano que ve no 2022, que xa está aí eh, unha exposición grande individual e uh -huh. despois tamén na Fundación Granel entón teño dous grandes eh, expos ou proxectos eh, individuais que me van a ter ocupada todo, todo 2022 E nada, estou traballando Nesto, ne, ne bueno, máis sin idea realmente Que todavía coas, coas mans eh, metidas Pero estou pintando bastante na casa De feito, xo pola tarde vou estar pintando tranquilamente O cual é un placer. E nada, tiña, tiña idea tamén si, si pode ser, que non sei se si será posible De viaxar a Senegal este ano E, e bueno, que é un país que me gusta moito Xa sería a terceira vez que vou E a mí me gustaría tamén pasar máis estadías mais, De máis tempo ali Tamén con, con proxecto de caderno de viaxe E, bueno, cunha dimensión un pouco máis de, de... Igual cunha carga un pouco máis de... Bueno, estes movimientos eh, migratorios pouco máis meter aí o... Cuando a funciño Cando este tipo de, de viaxes E te teñes en ocasión a oportunidade de, de encontrarte da to parte Con coa xente... Artistas de, de Alí Bueno en... Sí eh, Tanto en Atenas eh, Teño amigos Alí E además é fácil Digamos o tecido y en, en Senegal ahí, Teño tamén unha amiga eh, Que ademais é unha rapaza coñecida Aquí na cidade Que vive Alí Que se chama Marta Moreiras E despois máis amigos Teño outro amigo no, En na zona máis de Casamans E eh, bueno A verdade é que galegos hai por todos os lados, eh? O iso parece que é bastante certo. E entón, pois hai xente que, tamén cando estive en China, por exemplo, estive en casa dunha colega de Marín, eh, que está un pouco xa máis metida no tecido e que me pode me pode axudar a, a introducirme. E, e eu penso tamén que se te quedas, se non fas un viaxe de de unha semana, dúas semanas, se que non, se que te quedas un tempo, pois é eh, é máis fácil, non? Que creo pe, pe, pe, penso que é importante, non? A decir, de deixe de, de contacto con o tecido de para ver que, que aínda todas as situacións que podan vivir en isos países, es decir, en isos eh, postos, es decir, en isos lugares tamén eh, se fa arte, tamén la xente vive, que, que moitas veces ¿no? cuando falamos o do África ou de eh, os, os reducimos, ¿no? es decir, aos pobrecitos, a as pobrecitas, mm. non, non nos equivemos a, a situacións complicada. moitas veces, hai que dilo así, provocada por, por la, nostra, la nosa vida aquí, o, mm. o que llamamos primer mundo, pero eles tenen moito, elas tenen moito que tire que, que aportar. Mm. Sí, sí, sí, sí. Por eso penso que estas viaxes pues, teñen máis sentido si un consigue realmente quedarse, quedarse máis tempo e facer eso, bueno, pues facer realmente vida ali, si non estás un pouco de visita de postal, ¿no? Mm. Mm. Y, y, y bueno, por outro lado, a min estas países aí que son igual tercer, segundo mundo, ou que transitan cara ao segundo mundo, eh... Bueno, a mí me, me parece que ás veces teñen, teñen máis vantaxes, ou en algún sentido, eh, quero dicir, por suposto, sendo consciente de que hai moitas vidas tráxicas e moitas, y moitas complicacións, pero, pero hai estas, esta parte un pouco de bueno, pues, eh, de ser máis consciente do, do presente, que, que teñen estas culturas máis, digamos, azotadas, e bueno... A mí me, me gustan, ¿eh? me, me interesan ya, por, por, por último por, por, Porque tamén eso pues, a, a la xente te, o, os dá por comer O por xantar estas cousas ¿eh? Ah, <ríe> sí, que, bueno, tenemos que marchar Tenéis que fazer vida Si es de, sí que queríamos aí Aquí aquí vou vo a ser Mou egoísta decir, De, de, de, de ti de como compostelana A ti como artista ti como a persoa que Que, que teñe penso un ollo diferente para, para la ciudad cidade, de máis alado dos roteiros clásicos e eh, para para, para mí mismo e eh, para outra xente que poida escoitar, é es un ou dous lugares eh, de que ti digas que normalmente non, pero se tenen que ver en Compostela. Mm, aí va, eso vote en lo que pensar, eh. Así a vote pronto, por exemplo a casa do peixe. <risas> que estamos aquí, que verdade, realmente, e que ademais tenga así esta lembranza, casa encantada, que moita xente da miña xeración eh, mayor maior, eh, igual tal, tal, tal vez máis xoven tamén lembrará, no, que estaba aquí no fin no fin do deste camiño do Sar. E mm. bueno, eu non coñecía esta casa do peixe e a verdade é que creo que debería de ser un spot hit, que de feito non está no mapa, habería que metelo. <risas> e eh, eh, despois eh, a ver déxame pensar eh, os parques xa son moi coñecidos por todos a mí a mí me encantan sí. eh, pero bueno igual esta zona de vie non que non igual non é tan transitada ou non é tan visitada e que hai pouco fixemos con compostela cultura un, unha xorada de, de digamos era retrato en directo, retrato inmediato, ¿no? Pintura en directo con Mariano Casas e Olmo Blanco e eu estivemos pintando pois pues, esta esta zona de Vite que tamén, bueno, que é así pois pues, esta mais, esta idea máis poligonera ou de estética de edificios aí continuados e que non é tan visitada e que tamén ten unhas zonas verdes moi chulas e sí. bueno, pois pues igual que hai que hai que saír un pouco do parque temático do centro, ¿no? e ir cara, cara estas zonas. Pues con conixe convite decir, A descubrir no sempre sempre desde o de respeto decir porque eu penso que, que non, non o turismo no ten por que ser malo se se fai desde un respeto e desde saber que a, a da onde baixas por moi parque turístico que sexa hai xente que vive ali tamén si sí. non non solo en, ya, pero ya falo sobre todo cuando falamos do centro falamos hmm. de no que comentábamos, no? Decir, de cuando vives en, en lugares como Venecia o este sitio de que te, te olvidas, no? Decir, de que ali vive vive xente todos os días, en, seamos conscientes de, de esto tamén, moitas porque é importante todos, todos a la larga, todos todos os que podemos hemos podido, todas as que hemos podido en algún momento hemos sido e somos turistas, no? Pero se pode ser turista ou viaxante de moitas moitas, de moitos xeitos pensamos, no? Es decir, que En ese sentido eh, Non sé, María, eh, si tú queres engadircan Calquer cosa, no, no, non os encantados De que o fagas Non, xa non se me ocurre que dicir eh, nada. Eu, pois, encantada Moitas gracias polo convite eh, Reitero o meu convite e o meu estudio E eh, nada, espero que Radio Calimera Veña a visitar o estudio Na Praza do Toural A todo mundo que queira, pois, tamén E eh, eh nada, felices festas Feliz novo ano E, ah, bueno, queda a última canción Jamais non con, con, con este tema E eh, con la, la entrevista a María eh, eh, Recomendando a, Ainda de, de, de visitar eh, Sí, porque iso creo Creemos que que va ser o, o máis significativo, o máis senxeiro, de, o seu estudio, é es tamén que as redes sociais se pode atopar a Instagram, é moitos da a seu obra para ir coñecendo eh, tamén agora que acaba de anunciar, ¿no? que va tener unha gran exposición, decir, pues, aproveitar, ¿non? Es tamén este 2022 para para seguir descubrindo a, a obra de María Mejide, eh bueno, agradecendo a ti eh, a xente que os escoita á escoita presenta tú el tema con el que vamos a, a pechar o sapo concho a Radio Calimera. Bueno, pues este un tema de eh, los reyes del cao que agora xa non, non son a mesma formación pero, pero que se chama Born in Santiago y, y bueno, creo que un pouco pues, a xente da miña xeración, eu son do 78 ainda que a canción di do 79 pues, eh, bueno, recollo un pouco pues, este guiño a toda a xente de, dunha xeración y, y bueno, como nos coñecemos e todo mundo os coñece aquí se pues, eh, creo que un gran broche para acabar pues que mejor broche graciñas eh, maría y eh, graciñas a todo el momento por la escolita os sapoconchoscri In 1979 You know my brother told me You gotta be the best you can My best friend went down When I was 16 years old My best friend went down When I was 16 years old All I said What goes out never go down you are apoconchos, dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela capital do novo reino democrático galego Radio Calimera, radio libre e autoserida Assemblea A ver Sentanpe Radio Calimera Alternativa.